I kväll och fallo natt mest molnigt men i spelar finns uh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. uh, uh. om hur coronapandemin kostat oss alltså rent ekonomiskt Vi ska också gästas av Jonas Åspring, som är en i juryn i P4 Nästa Och jag vill ju framförallt veta hur håller man fokus och koncentration när man behöver lyssna på fler än tio bidrag Ja, mycket mer kommer vi prata om Och nu över till lite eh, uppdateringar lokala med Agneta Sundberg Ja, du nämnde det här med ekonomiska konsekvenser på grund av coronapandemin och jag kan haka på där och säga att det idag de som meddelades Skogskoncernen Holmen att de drar tillbaka sitt förslag om aktieutdelning. Orsaken är ju den osäkerhet som råder nu på grund av coronapandemin. Och med anledning av det så förslår valberedningen oförändrade styresarvoden för i år. K4 Jäbleborg Sveriges radio Vi kan då. Ja, men den där färs var ju väldigt tjock. Nej, gud, när jag spelade bort den. Vad ska det Jo, idag har vi! Jag har legat och sovit och sov, men. Vi har i alla fall onsdagen den 29 april här. 2020 med referensinspelning, men. Och jag tog mig norrut här Det blev en fem kilometer faktiskt Ungefär, cirka en halv mil Via Kempovägen En vandringsled Kempovägen, en sidoväg Kempovägen och Laggarbacken Och sen en svängd fram till Och med Insetan När jag såg en gubbe gumma Och någon som var lite lurvig också med svans. Tog en liten sidoväg förbi en nedlagd bondgård. Där ser man aldrig några människor. De är inne i själva huset men. Ut igen en liten bit där och framme med korsningen mot promleden Riskebovägen. Riskebovägen. Där mötte vi också en gubbe med lite liten lurvig sak med svans. Och sen vände vi också tillbaka från Hinshyttan till Lagga backen 5 på vägen tillbaka. Ja, väldigt kallt och så, men det blev väl i det närmaste 5 km. Och <hör> på tryck så kan jag ha det som skutta och några katter har jag sett och så. Jag har ju sett en del buskar och träd också som har börjat då faktiskt eh, så att säga eh, granska något där faktiskt. Det börjar ju lite grann och så. Inte så mycket men eh, något eh, granskande är det så. Det börjar komma lite blad och så. Eh, Marken och så vidare. Så att, eh, våren eh, kommer lite långsamt och så faktiskt. Det. Ja, sen har man kläder och duscha och sen var det väl Spagetti och köttvarsås från Ica köket lokalt tillverkade som köptes här om dagen så när jag har vilat och sovit och så måste vila i sängen för att orka med de här eftermiddagarna. Och det var väl rätt så jobbigt med det hela medverk i hela kroppen. Så. Man har ju lite, lite isch, och så där med högerhöften och lite verken axel och så. Jag får ju bära tung mat och lite verk kanske med vänster fot och så. Det har ju funnits en vandringsled här. Ja, det har ju funnits en vandringsled också här. Uh, som inte går att använda alls faktiskt det har fallit träd över själva vandringsledden med en på tutet Fem. det har alltså fallit uh, ytterligare träd över en vandringsled här som går uh, en bit ifrån kempovägen, det var två väldigt kraftiga 3 enorma faktiskt och det går inte alls på något sätt att passera den här leden men det finns en nedre vandringsleder som man kan använda ovanför det här med vattenverket skön eh, Rällingen ja det är någon form av eh, vattenverk som är spruten av vatten på det pumpar väl in kallvatten och rör som väl eh, så att säga går det är väl och så på sjöbotten och så det här, det kommer in kallvatten från sjönrällingen äh, ja det är ju vattentäkten helt enkelt det. men äh, 29 april har vi i alla fall och rätt så kyligt solen var väldigt stark faktiskt den var ju faktiskt framme äh, till stor del ibland så kanske den också Försvann men i stort sett var solen framme ganska mycket faktiskt. Den värmde väl kanske upp min vinterjacka något där och så. Och sen kom vi tillbaka via den här idrottsdöd och det gamla vattentonet och så. Det är just två farmbrödsskiver också med kaviaare. Och det är väl blåbärskrem och blåbärshoppa och appelsinjobs och så. En kopp te och så här, blåbärs. Det kan man inget höra. Det är vecka 18. Tyko har stacken. Tyvärr kan man Det är ja, inte att man inte kan höra. Lyssna på i min ja, Det är stora trådlösa svarta på huvudet. Det var en, det var en dramatisk nedgång på bursorna i mars månad. Det har ju en liten återhämtning här i april. Om du tittar då, kommer den här corona ett par i regionen? Ja, I vår ekonomi, det är ju det svårt ja. I nuläget går det att säga. Det kommer ju vara, definitivt vara under det här året, ja, om det är svårt att säga. Mm. Det är cirka två pelägarbackor, kanske ytterligare i det närmaste. Så att det var faktiskt lite vattenpölar. Ja, faktiskt i marken här. Jag vet inte riktigt. Mm. På något vis, det har legat. Såg man. I gräsytor och så där. Det var väl kanske lite morgomfrost. Det går in i en svensk klassiker. Kan man lägga en kajka och, och bortfölja? Nej, du ska ha som tak. Ska det vara. Då kan man alltså köra. Jag tror det är någon under vår Det är den här svenska klassikern. Ja, ja, jag har ju svensk kommatid med. Det är ju inte tropiskt. jag tror på. Du kanske lite. är lite mer på Twitter. Du är på Twitter. Ja, snester och. Lite länkar och badges om bilder för olika kanaler. och Serveradresser på Twitter som Dalagund själva. Det är väl också en film på i färg. Jag tycker mig Gunnar... Nu ska vi se. Björn Strand bara. Filmen är från färg. Den här kvinnan är mycket välgönt att hon blev... Men det är inte hennes apparat med en rämsa som kommer ut där. Utan ja. i en svensk film i 5, troligtvis från tidigt 50. Eh, Man får gissa. Och den här skönskågen, jag tror hon själv också. Tror hon levde fram till någon gammal eh, 90 och så. Ganska kortväxt. Mippa på sidan där. Nu kom det huvudet bara. Lite på tungt. ...där. Han har sågspån i skallen. Nej, det är en Karlsson. Sickan, på en Ja, det är alltså Sickan Karlsson på kanalet TV1. Ett Och ett är ju på fem i svartvitt. Då hade vi ett... ja. På och också då. och nio tvåan också då. tv. Men jag växte upp alltså den första på ett i svartvitt. Blö och dumle kanske. Sick Karlsson gunnar Björnstrand vill jag påstå. Det är en um, svensk film, alltså på ätan i färg. Jag tror att den är från A5 på. Jag föddes ju på Sös i Stockholm 90 oktober. Att den här filmen gjordes jag inte alls. Dala inte. 90. Hon är säkert över 90 år. Gick hon gick bort i slutet av talet. Hon gick bort i början av Carlson talet tror hon hette så också. Sikkan Karlsson. Ja. Jag har också ju med att göra. Kanske känns det så att det går runt i en spökstad just nu. Och nu ska vi tillbaka till vår Leif Eriksson. Ja, det vårt stora hus på Rektorsgatan här. Är Eva Lindberg, du är högstvarig i Region vård. Underskott på en halv miljard på året Så här långt som Bruna Din första kommentar till det. Jag tror att vi, vi ligger ganska så, så rätt just nu i de prognoser som... Jag vill också påstå att jag känner igen en annan mycket känd skådespelerska- som också blev väldigt gammal. Nämligen Sif Rud. Jag tror att hon stavade Rud med två U. Skådespelerskan Sif Rud. Jag tror hon hette Sif med F också. Sif Rud. Och liksom Sickan Karlsson så blev också Siv också väldigt gammal tanke. Jag minns att hon spelade med i den välkända hemsyborna också samt på, kanske på 60-talet sen. Ja, hon medverkade mycket. Teater och så vidare. Sivrud. Det kan man ju kolla på nätet om man orkar. Gunnar Björstrand i kläder på Piamas byggstyrta. Rud. Jag tror att hon gick bort på 80-talet, eller kanske i början på 90-talet. Säkert över 90. Hon var väl ungefär äh, jämn gammal med äh, sicka Karlsson. Och hur många filmer som Sikkan Karlsson och Siv Rudd medverkade i. Det kan man naturligtvis få fram vad man vill på. Nä, detta, detta, detta. Jo, på net. detta, detta, detta, Sikkan Karlsson. Jag tror att de sker i en också. Men framförallt var det ju filmer och så. Och Sivrud, oj oj oj Hemseborna kanske jag minns med henne Det här är så en sån färgfilm från 57 tra. Man får visa. Den är alltså gjord innan jag föddes Minns han ja. ja visst var solen stark och så idag Men det var ju lite mån förvisso ibland Men solen var ju verkligen framme och Det var kallt och kylig Det var kallt och kylig ...både laget och individerna. Jag är inte på ett skudskanal. Jag kan rekommendera... Äh, ...blåbärskrem nyponsoppa typ man kan välja med en och blåbärskrem och så vidare och där ser jag en riktig landsfredare också på tvåan någon slags um... ja, jag minns inte riktigt vad han var för post den där äckliga gruppen på uh, tvåan förut ja, fredagpack finns det gott om och de får väl också sitt straff i helvetet, Sanne en svart meklare, eller meklerska, på frillan. Hon har lagt upp eh, afrofrillan i något eh, hårband och så. Och i lägebacken var det en lurvig katt som var ute och span efter möss och så. Som mötte upp mig och var på väg tillbaka till gården. Och uppe i själva lägebacken såg jag en katt också och så rörde på sig här vid Hornbörjasjön har väl tranerna, eller tranorna dragit vidare. Och sen eh, länge... Första maj blir bli något besvärligt eh, väder och så. Men idag var det stark eh, sol. Och det känns verkligen när man har gått så många kilometrar Jag såg minst en några få människor i Hinsätten men i Lagabacken såg jag naturligtvis inte en levande människa förutom några katter och Lagabacken är en ganska så liten by men den innehåller två gårdar faktiskt. Men eh, det finns bara en kvar med får, tupp och höns och så. Det ligger lite högt ovanför eh Hinsättevägen det, är det som går upp mot Lagabacken där korsningen kämp på vägen. men Fåren och så är väl inte ute ännu. De är väl inne in och lada och utfodras. Där såg inga människor men en katt på en trappa. Minsan. Och eh, vi försöker ta upp någonting. Bara det Absolut inte handlar om corona. Tjat. Tät. Tjat. Tät. För ditt engagemang och för att du lyssnar. Ja, det var en trevlig låt. Men den försvann är också ganska så fort. Jag såg väl några få människor här också i långsuttan. Man ser ju inte mycket människor direkt. Jag har ju självklart legat och vilat och tagit mig en tupp, lur också här och så vidare Säng. sängen Vi har dräckssändningar från HP 655 med referensinspelning jag fick starta upp jag fick starta upp en kanal i morse som ungtcaster.fm den hade gått ner eller den gick ner Ja, man får logga in på caster.fm, där har vi nu tre kanaler där Uh, ja, direkt 4.caster.fm Direkt 5.caster.fm Och Sverigekanalen 2.caster.fm Det är alltså icecast servrar De kan man inte lägga in i Winup Där kan man bara lägga in shoutcast servrar Trevlig eh, disk och musik i P4 som avlöser varandra. Jag kan rekommendera nyheter med ett T. Eh, Sverigeskanalen sänder också med tillstånd från myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen. Tillståndet gäller från och med 31 mars 2014 för direktsändningar och program på fasta tider. Eh, det kallas för trådradio tråd, men det. det spelar ingen roll. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Lågshytt an. Ut med Lensväge 2-7-0 mellan Hedemora och Hofors. Jag har bilder från maj 2012 jag cyklade via Grevlingsberget 330 meter över havet och Engelsfors, Edsken fram till Jöklund i Hofors minsan och jag var delvis på den gamla riksvägen där jag cyklade väl förbi den här P3-skolan och så det finns vissa hucklen och så, jag höll på att krocka med ett huckle också där jag skulle svänga ut på gång med cykelbanan mot dalgränsen så kom det ett huck, huckle på Jöklundsvägen. En kvinna med huckle som pillade på en mobiltelefon. Nej, det blev inte någon kollision men det var lite nära. Jag fick pilla till ett. Bensinmacken som ligger också på farlig blev sedan rånad faktiskt med en yxa. Det finns ju idrottsplatser i området, skolor och jag tror att kommunalhuset också ligger på Jöklundsvägen om jag minns rätt På kanal 4 har vi Barbados ön ja. Före att gruppen Europe borde taga ner i skatteparadiset skatteparadiset Barbados Där ligger de och i havet Ja och Man kan inte vara överallt men man försöker i alla fall att finnas lite grann på nät Ja, visst blir det mycket blåbarssoppa men man kan även köpa blåbarskrem faktiskt. Bara sådär. Om det får stå framme en stund. Och hall, eller nyponsoppa tror jag faktiskt. Det finns ju oerhört mycket olika. Drycker du så, det finns ju lingon... Vad heter det? Lingondrickare så faktiskt det. Här är också en länk här på gabe eller gob.com Sverige -kanalen. det är en länk här från en användare samhällsnytt eller samnytt.se en socialdemokratisk nämnde. eller socialdemokratisk nämndemän är det som utreds efter friande våldtäktsdom det här avslöjas av samhällsnytt men det är sa samnytt.se och jag vet att den här lilla ljuden nekerot är mer inblandade där men vi kan ju ta upp en del länkar där nationell avlängdhet upp för att det är någon chanfrick och det låter ju inte svensk, särskilt svenskt en svart muskig typ eller svart muskig ras typ så dalagunnar på twitter snedstek dalagunnar på twitter och nu verkar solen flöda igen den här vårvärmen verkar också dröja och en ful unge med glasögon trycker på ketchupflaskan i det oändliga uh, ungen med glasögon slutar aldrig att trycka på själva uh, den här ketchupflaskan uh, mm. uh, Twitter i gång Twitter här det kan bli lite Twitterflöd så faktiskt Men det blir som det blir och det hela är ju då improviserat. Vi kanske kunde följa de lokala nyheterna här antingen på Gävleborg eller Larna. Och katten hade ner ett glas där och det blev lite brätt om tassarna. Ja. Samnytt.se här Socialdemokratiska nämndemän utreds alltså efter friande våldtäktsdom De är nu under utredning Man får gå in på samnytt.se Alltså där för att kunna titta lite närmare vad som har inträffat De kanske utreds för Tjänstefel Korbulle har återigen fått en bensinmack För ett par år sedan så stängde både den gamla macken Och den närliggande butiken Och sedan dess har de boende varit tvungna att åka 3,5 mil till närmaste bensinstation för att tanka Men idag invägdes den nya bensinmacken Och reporter Martina Söderlin av skottet. Det berättar Jonas Bergman som är chef för viltfunktionen på Länsstyrelsen Dalarna. Just det pågår eftersöket och det är, typ, det, här, det, är det är de detaljerna jag har. Den är påskjuten och de har tecken på platsen att den är träffad. Det vi gör är eventuellt blod och hår och sånt, så att vi kan i efterhand titta på vad var det här felen. Men det är ju inom jaktområdet. –säger alltså Jonas Bergman vid länsstyrelsen Dalarna. Det beslutades som skyddsjakt på vargen– –efter att den flera gånger syns nära bebyggelse inne i Linghed. En man i 30-årsåldern döms av falutingsrätt– –till villkorlig dom och dagsböter för grovt bedrägeri. Det är efter att han fått sin arbetsgivare– –att betala ersättning för hotellövernattningar– Trots att han inte bott på hotellet. Enligt domen handlar det om sammanlagt 148 000 kronor som mannen fått utbetalt genom att förfalska fakturor i hotellföretagets namn. Mannen har sedan lämnat in de här fakturorna till sin arbetsgivare som sedan ersatt mannen för de påstådda utläggen. Simloppet Vansbrosimningen ställs in i år på grund av coronaviruset. Det här meddelade arrangörerna nu under eftermiddagen. Istället erbjuds deltagarna en hemmavariant. Det innebär att alla deltagare, både anmälda och ännu ej anmälda, får möjlighet att genomföra sitt eget lopp i sin favoritsjö. Och loppet det gäller som ett officiellt Vansbrosimningslopp och ingår även i en svensk klassiker, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Och mer sport till sist men nu ishockey Nej farå Ja alltså ikväll minskar molnigheten i och med att det blir kallt och men klart väder så det är ju bra. Jag vet inte om det är bandy i dock. Temperaturen faller ner på minussidan och under sen natten bildas det dis eller dimma på sina håll. Så nej, inget band i om man ska vara utomhus. Imorgon då varvas moln med sol och en temperatur på 5-9 grader med svag till måttlig vind från sydost. Nu ska vi över till Nina Börsta på trafiken. Och då börjar vi med en trafikolycka på Riksväg 83 i Ljusdal. Det här Nore och Håsberg i riktning in mot Ljusdal. En buss och en personbil som har krockat räddningstjänsten har kommit fram på plats och det kan vara lite begränsad framkomlighet. Lite trångt att passera helt enkelt. Riksväg 83 Ljusdal och mellan Nore och Håsberg i riktning in mot Ljusdal. En trafikolycka. Och runt Igesund, Söderhamn och Ockelbo med omnöjd så är det besiktning av e med lågt flygande helikopter. Och det kan man håller på i en och en halv timme till. till. Ser du någonting i trafiken så tipsa mig på 020-999444. E4 Jävelberg Sveriges radio Kanske. Kan ni gå in på samnytt.se? Kanske. Samnytt.se Samnytt.se gamla filmer. Här åker de tåg också. <skratt> Ettan där. Uh, 1957. Ja, då var det väl D-Lok. Uh, D-Lok. En halvbutt att komma, tror jag. F-Lok. Hon uh, har med sig en skrivmaskin också faktiskt här. reseskrivmaskin på tåget på ettan här kommer en konjunktör. ja det var väl D-Lok och D jag hade väl börjat komma M-A-Lok F-Lok för persontrafiken för mycket D-Lok och så ja loken precis hade börjat att komma också 57 de första där de kom 55 första koppen med bråbärskrem precis upptrucken här. Oj vad det för det där. Jag tyckte att det inte såg bruna ut. Jag tyckte att det såg gröna ut. Jag kanske såg fel. Det fick jag vi var brun färg på tågen för. Men filmen är väl då från 57 vad jag förstår här på attan. kanal 1 ja. Sickan Karlsson Sivrud Gunnar Björnstrand Han balanserar sin köpp Och självklart måste det regna också alla hukar under paraplyna och där känner vi en Sivrud En kortväxt växt. Ganska kraftig tant Som blev väldigt äh, Gammal faktiskt äh, si, Skådespelarskansi förut Känd exempelvis från äh, Hemseborna och de här vagnarna på tvn Är inte bruna som det brukade vara När det är lite Mörkgröna tror jag Vilket tycker Ser, ser lite ovanligt ut Tågvagnar brukade ju faktiskt vara bruna för tiden Men de där var inte bruna Det var ju lite ovanligt faktiskt Jag vet inte om det var Essis tåg eller så Ja de var inte bruna i alla fall faktiskt Och Sikan Karlsson hade med sig en reseskrivmaskin också på tåget Jo oh, där kommer tåget, men det är Lokea Ja, det var väl helt enkelt en äldre typ av vagnar som inte var bruna Sen blev ju tågen mera bruna och så De här 60-talsvagnarna Filmen är från 57 Så att det var äldre vagnar som gick då faktiskt Kanske från 30-talet och så Så att de var nog inte så bruna Det var den här bruna färgenkommelsen Med de här b och så B5-er och så Som kom under 60-talet och så kallade 60-talsvagnarna med den bruna färgen men filmen är ju från 57 och då var det kanske inte den bruna färgen som var mest ja, loken var ju bruna D-loco F-loken var väl bruna va? m och D hade börjat komma också R-loken var orange förvisso men vagnarna var inte så bruna direkt va? de skulle ju komma att bli det sen Mera på 60-talet när 60-talsvagnarna kom i drift där. Men eh, filmen är som sagt från 57. Vad kallar vi det för? Man får sin batmösa och sin med Jag eh, glömde att säga också att arkiv.org, världens största internetarkiv, har eller hade en driftstörning här för att inte skicka upp gårdagens. Eh, referensinspelning adressen eller sidan ligger helt nere alltså Arcaip på RG verkar ligga helt nere för tillfället, det är väl någon form av driftstörning och så som jag inte kan påverka, nej de där tågvagnarna var inte bruna alls men det berodde på att filmen är från 57 så hade man inte börjat tillverka de här här B1 och ja det var väl B5 och så A... A1 hette väl det första klassvagnen va och B1 och B5 var ju väl med QP. Med, med några QP och så var inte det inte det var fem QP då och sen var det väl den här restaurangvagnen som hette ett typ som de här äh, som är faktiskt Torrull och några järnböcker och sådana som är upprustade och tar väl kanske snäll tåget också de här 60-talet så inte de kvar Men minns idag så, det så här vi här torsätter sann in äh, vissa sängar, närmast lok där i tåg 48 ganska långt in på 2000-talet men Men har gått olika versioner och så. Invändigt. vanligt förr i tiden så ökar det. Jag känner igen Dan, Inte Internet... Ja, jag tror det heter Siv Eriks, tror jag. Hon på ettan här nu, vid skrivmaskinen där. Det är en kvinna som heter Siv Eriks som har också mycket kodespelerska på den tiden. Och ibland är ju de gamla filmerna i svartvitt men filmen på ettan är ju inte. Den är ju... Jag tror att Siv Eriks vi ser, såg där vid skrivmaskinen. Och eh, skrivmaskinerna var ju man uppfattade fram sådana här reker. Med en pappersremsa som kom ut. Och så de här nyheterna. Man räknemaskiner vet men de var elektriska. Kajpung igen. Jag ska skicka upp gårdagens referens. Inspelning är Nu hör jag sig bara på ett öra här Har ni jag fel på er? Hör ni med ett öra? Nej, jag har ni På era örona alls faktiskt Nu hör. Hör, hör, hör, hör ni mig på ett öra. Jo då, en väckningapparat Hade man fått uh, ut en papper Skivmaskinen Sanden och så Till minst, det tog ju slut Ja, på något vis där Man fick till och så kunde man köra ett tag igen. Och Så kunde man köra en stund och så har det... Ja, ja. Ja, jag har det. Ja, ja. jag har en försäcklig. Det är riktigt. Vi så för en stund. Det är väl så man säger. Och kommun ska fås firandet med ett ton med hönsgödsel. Uh, ja. uh, det är nog inte många som vill sitta på gräsmatter som är täckta med hönsgödsel Ett helt ton med sådant Det är väl vara kladdigt och lukta uh, förskräckligt illa Jag har ju känt ofta av tuppar och höns i långspin Så att jag vet att det lukter ganska starkt Förutom uh, gödselstackarna Med häst och äh, hästskit och hästpist. Det stinker väldigt kraftigt. För att inte tala om äh, koskiten i Västerbyn och så. Ja, det kan ju stinka ganska så hårt. <hör> en färgfilm från 57. Ja, det var intressant. Det där var en donna som inte Dugade. Hur var det ju va? Jo du, det var en tjusig damm som dök upp i filmen här vad uh, ja, kan hon tänkas äta. en riktigt vacker kvinna hur var det, va? en uh, valkyria är hon ja. nu ska jag väl se här jag har mycket att pilla på jag ska skicka upp gårdagens referensinspelning också den här kvinnan är väldigt fin där På ettan. Hon är vit. Ja. Hon är inte kolsvärtlig på huvudet. Gunnar Björnstrand som sagt var på... Ettan. Kanal 1. Ett. SVT. Ja. Ni förstår kanske vad jag menar. 35 megabyte, det var inte mycket det. Bedriver du något fel på inspelningen igår? Jag vet inte. 35 megabyte, ja det var inte mycket. Ja, vilken tjusig dam här på rätten. Hur var det, va? Det var riktiga donner det på 50-talet. Det fanns otroligt vackra kvinnor. Oj, vad fina var. Filmen är från 57 tror jag på ettan i färg. Och över 90 migranter stoppades av kustbevakning i engelska kanalerna. Det var den som går mellan Földsäkland och England. Va? Och öbor också i Grekland stoppade flyktingar. Femte stycken pack att komma in på grekiska öarna. Åk tillbaka skrek de Och lyckas stoppa det Det var en väldigt tjusig dam Där på ettan här det är Verkligen Och Jag ska titta grann på Referensinspelningen från igår här För att den var ju väldigt kort I datamängden där varför det var bara 30. Jaha, uh... jag såg fel. Ja, det var jag som klantade. Det var ju så att det var dagens vening ja. som uh... av ja, minst skulle skickas upp. Och den har ju inte kommit igång så länge här. Det var igår dagens när vi skickade upp Ja, jag får göra det. Då var den 28. Och jag har inte hunnit med att uppspelning. upp spänning, Men naturligtvis mycket större. Jag var Så lite fel. Det röpte också i de här gamla. Filmerna. Jag disk och musik på P4. Upp och ner. På någon halv sekund. Och det är migranterna för stan. De måste få ett arbete inom ett. De har åt helvete att hitta en bostad. Det är inte faktiskt att få tag på ett arbete så att uh, uh, några lyckas om också här. En del går väl under jorden och så. Ja, nu fungerar arkai.org. Helt enkelt och uh, gårdagens referensinspelning ska skickas upp Uh, samnytt.se Ibland är det mycket på en gång också där faktiskt och uh, det tjatas ju väldigt mycket om corona uh, tjatet uh, Nordkoreas ledare också o oerhört uh, uh, olika uh, rykten och så hur är det är med honom Han har ju inte visat sig på länge nu Jag har signat Melodifestival ungefär Och jag har besök av Jonas Åspring, Även känd för sitt artistnamn Jonah Som är en av årets jurymedlemmar Hallå Hallå du, När jag tänker jury yeah. Rätta mig om jag har fel här nu Men då tänker jag att det alltid finns en snäll En lite elak och en neutral yeah. Nu kanske jag tänker lite American Idol Men yeah, okay. vem är du? Eh uh. Jag skulle nog säga att jag är snäll. Men jag är även ärlig där. Jag tycker det är viktigt med ärlighet. Kan man vara snäll och ärlig samtidigt? Det kan ju vara lite svårt. Men man får försöka. Man får försöka. Mm. Och du berättade tidigare för mig att ni har lyssnat igenom 13 bidrag. Hur håller man fokus men också koncentration? Gör man det efter varann? Ja, det var ju lite, lite fokus avslag där på slutet. Men jag har lyssnat igenom låtarna flera gånger faktiskt. Och gett varje låt det den behöver för att den ska få en ärlig chans. Alltså du låter verkligen som den snälla Jörgen. Jag hade förväntat ja. mig att du skulle vara en sån som jag kallar Simon. <coughs> han som sitter i den lite. Men han är också snäll i och för sig. Ja. Och du lyssnade på de här på raken och sen gick du tillbaka. Ja, jag har lyssnat på dem fyra-fem gånger tror jag. Och... Nej, men det, det är bra låtar, det är det faktiskt Ja, är det ja, det? Jag tycker det är, det är roligt att se vad vi har att erbjuda här i. Och vad Jävligt. lyssnar man på då? Vad, vilka liksom, vad behövs för att det ska, bli en... oh, det här, det ska sticka ut va? Jag eh, är mycket för produktionen och låtskriveriet i låt eh, Så jag har faktiskt delat upp det i låtskriveri, produktion och hur mycket man tappar fokus i genomlåten Håller jag fokuset ända in i andra versen- och bryggan och sista refrängen, då tycker jag det är en bra låt. Annars så, ja, tappar den lite, då, då är den inte lika bra, tycker då jag. Då har den tappat det. Ja, exakt. Och jag tänker att du jag faktiskt ska köra en lek. Mm. Vem förtjänar titeln? Det är fyra stycken låtar med exakt samma titel- mm. Och vi, vi kör igenom dem. Alltså första kommer vara Tak. Dr. Alban, Bon Jovi och with Diamond. Dr. Alban, ja han behöver en banan direkt från djungeln. Och Sikan Karlsson tände en äcklig cancerpinne. Så där bytte vi kanal också. Där glömde jag inte kåt. Nej, bara lite. Ja, det var kul att se människor som röker. ...suk på en cancerpinne. Det är ju det värsta man vet. Så äckligt. Men uh, mera så brukar man ju faktiskt inte se människor som röker äckliga cancerpinnar. Men det här är ju så på gamla filmer där. Det röktes ju försäckligt. Och den är öskar med tre barn som jobbar på Coop, för det är ju faktiskt det som blir den. Sen försöker ju Socialdemokraterna att vända det till någonting helt annat. Antingen så förstår man inte hur ekonomi fungerar eller inte, utan omfördelning ska ju ske via skatter. Och att S som har tagit bort Värnsskatten och Arvs- och Våvsskatten sitter här och säger det Sebastian. Säger nu det tycker jag på gränsen till hyckledig faktiskt. Samtidigt verkar det ju som att Sebastian snarare har invändningar mot tonen hos eh, dig och andra ledande politiker än den här busskortssatsningen i sig. Kan du liksom ångra något av det du sa om att en del väljare borde kolla på lyxfällan eller så? Nej men jag tycker att det är viktigt att man tar ett eh, ekonomiskt ansvar och det är klart att det finns de som har tuffa tider och, och det, det ska vi åtgärda genom att sänka skatter för de som har lägst betalt. Och det vet vi sedan tidigare att det där är ett bekymmer att det lönas inte att, att jobba med, med lägre inkomster och det där borde man åtgärda från sossarnas sida istället för att ta bort värnskatten i så fall. Så du ångrar ingenting av det du sa då i regionfullmäktige? Nej, jag har ju sett att Jonas, jag tycker det är viktigt att, att jag stöttar de som ingår i Dala samverkan. Jonas har justerat sitt uttalande i, i media så jag har inga synpunkter på det. Jag står fortfarande bakom det han också säger i media så det är inga konstigheter. Men eh, jag lever inte i den tron att alla människor klarar av att, att hålla i pengar. Men däremot vet jag att det är väldigt många som har det tufft och de ska inte behöva betala Eh, busskort till mina och Sebastians eventuella barn eh, för det blir helt fel nu måste pengarna gå till sjukvården Punkt. Sebastian Karlberg, regionledningen har ju sänkt priserna kraftigt på busskort för barn och unga i sommar nu får ju barn och unga chansen att åka buss under hela sommarlovet för ja, 500 spänn är inte det ett tecken på att man faktiskt har förståelse för den ekonomiska situationen hos många det här beslutet i sig om man bortser från vad man har sagt liksom, som du stört på Nej men det jag har sagt är att jag tycker att det är ganska bra att man sänker den här avgiften och det får man väl ge Miljöpartiet lite cred för så att de har gjort faktiskt. Eh, men det är just den här tonen som jag vänder mig emot. När Ulf säger så här att alla människor måste ta ansvar för sin ekonomi så ska jag säga det att de här damerna som jag jobbar med ute på Tunagården när jag jobbar natt och kväll de tar ett ganska stort ansvar men, och de vänder på varenda krona i slutet av månaden för att kunna få råd med för att kunna få ekonomin att gå runt för sig och finna barn ehm, jag tycker inte att de förtjänar de pekpinnorna som de håller på med utan jag tycker de förtjänar respekt och stöd ifrån oss ehm, och jag tycker att de tar sitt ansvar de jobbar hårt, nu är det dags att vi politiker faktiskt också tar vårt ansvar och försöker underlätta deras liv så mycket som möjligt men, va, men vad är det du menar att man ska göra då Sebastian? Nej men det jag tycker är viktigt Det är ju att man Att man då jobbar aktivt Med att förbättra löner och arbetsvillkor För de som jobbar ute på golvet Det är väldigt viktigt just nu jag tror att det är det som borde vara huvudfokus, Så att vi förbättrar deras livsmöjligheter istället Ja nu fick Sverigekanalen ytterligare en följare På GAB Eller Och snedstreck Sverigekanalen Det är uppe i 140 följare nu Ett alternativ till Twitter Alltså gab.com Och snedsteg Twitter Nej, nu är jag lite trött Twitter är Dalagunnar Snedsteg Dalagunnar på Twitter Men Gabe Eller gab.com Snedsteg Sverige Kanalen ska det vara 140 följare så att ni kan följa mig på Twitter snedstreck Dala Gunnar. eller Gabe och snedstreck Sverige kanalen Jag fick jobba upp och annat så jag vet precis hur det är men jag kommer från en släkt där vi säga att Arbete som, som är en ära och det är jag stolt över och det har jag tagit med mig. Så att jag, jag köper inte Sebastians retorik. Jag kan ju tycka att vi har ett problem i Sverige. Det var 20 procent arbetslöshet snart om vi funderar på vem som ska plocka jordgubbar och sätta skog. Det borde finnas en och annan svensk som borde kunna sköta de jobben så att vi har ett grundläggande problem. Men det har inte så mycket med de här korten för, för ungdomar att göra utan... Det, Vi håller på att skapa ett utanförskap i Sverige. Men, men de, och den debatten är jätteviktig. Men, men det har ingenting med busskort för att göra. Den debatten får vi kanske ta en annan gång. Ulf Berg, Moderat Regionråd. Sebastian Karlberg, Socialdemokratiskt oppositionsråd i Region Dalarna. Tack båda två för att ni var med här. Tack så mycket. Ja, varför importera arbetskraft? Vi har ju otroligt mycket arbetslösa i Sverige. Och de som... Finns i Sverige och saknar arbete. De är arbetslösa oavsett om det är svenskar eller invandrare. De ska ha arbete. Istället för att ta hit arbetskraftsinvandrare typ. Eller bergplockare va. Det är också mycket märkligt faktiskt. Ta in bergplockare och så. Vi har ju människor som inte har något arbete i Sverige va. De får väl sätta sig i arbete helt enkelt då. Mm, ja. Och jag tyckte inte att Samnytt hade så väldigt mycket intressanta saker. Det var det mest coronachatet och när det gäller Nordkoreas ledare så finns faktiskt inte några exakta uppgifter på det hela. Enligt Sydkorea så är allt okej okay, men media har ju rapporterat att han inte har synts till på flera veckor så Nordkoreas ledare. Så det borde ju finnas en orsak till att han inte syns offentligt faktiskt och så. Han har missat en mycket stor högtid till exempel och så vilket är väldigt ovanligt. Någonting är ju fel då va. Det spekuleras i att hans syster tror jag skulle ta över det Man ser att han går med en krycka också på bilderna där. Han måste ha en käpp när han går. Han är ganska liten, kort Och enligt uppgifter så tror jag att det var så att han röker väldigt mycket och så. Och Nordkoreas sjukvård är väl också ganska begränsad så att han får väl inte den bästa vården och så. Men vi får återkomma när vi vet mer om läget för Nordkoreas stora ledare miljarder kronor för årets första kvartal amerikanska Boeing hade stora ekonomiska bekymmer även före coronakrisen inte minst med stora problem med flygplansmodellen 737 max här i Sverige så ställs motionsklassiken Vansbro simningen in i sommar på grund av coronapandemin vi ska höra Vansbro simningens generalsekreterare Thomas Viker Vi hade liksom inga val. Vi, vi kände att vi hade dialog med sjukvårdsorganisationen förra veckan och fick tydliga signaler om att de har hård belastning på sig och vi känner att vi kan inte lägga ytterligare, ytterligare tryck på dem. Det vi kommer göra istället nu är att vi kommer erbjuda alla att kunna simma sin sim, simning hemma istället. Alltså en home edition variant kallar vi det för. Man får sin badmössa och sin medalj i förskott och simmar man simningen. Säger Thomas Wike till Radiosporten och väljer man att simma i egen regi så får man medalj och möjlighet att räkna sin insats som en del av en svensk klassiker. Alla de fem krogar i Stockholm som stängdes för att inte ha följt rekommendationerna mot spridningen av coronaviruset har nu fått öppna igen. Redan igår fick två av dem öppna. Enligt Peter Brådenmark, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm så har de alla vidtagit om åtgärder som krävs. Det var Ekot klockan fyra. Jag heter Angela Wissedela. Hon är lika snabb i sängen. Ja, på ettan är det hånger här och just nu har man ingen cancerpinne i käften förutom Gunnar, Gunnar Björnstrand och Sickan Karlsson så tror jag min sann att äh, jag har sett äh, Siv Erikstra som vi ser just nu i rutan ettan, om ni ser på ettan just nu i alla fall, klockan 16.02. Uh, det fanns ju en kvinnlig skådespelerska som också var ganska så tjeck och trevlig som hette Siv Eriks. Det var nog henne vi såg det. Gunnar Björnström nämnde jag Sikkan Karlsson, jag glömde också där. Kanske minns henne. Uh, hem. Hem på olika versioner årtal, men det var hem, tror jag som med... Jag minns också den här Markrells i Valköping också där. Och som jag tror gjordes på Malmöslupp. Ah ba konst. var inte bruna med vagnarna som ju på 60-talet borde innan där så. Film gjordes så fanns det. Och 57 var väl också svensk TV-stopp. Det kanske var den enda kanal i så här heter? Ja, det var 8:an då. Det var väl bara några få timmar som det var. på program och så. Ja, vd-flickan på tvåan här. Min sagt, kalligt. Eh, Vi är på gång och så här. Ostad och så vidare. Det är inte högre värme direkt. Det är, det är kallt faktiskt. Man får vara tacksam om det är uppehåll och så. Och om solen gassar på. Starkt. Vilket är ju det jag eh, gjorde det faktiskt. Det fungerar arkei.org också. Världens största. internetarkiv där man kan lagra helt gratis. Ja, det har varit något tekniskt fel. Nu kommer man in där. Det var man inte kom eh, på adressen. Moderaterna har en liten dvärg. Typ med starka glasögon. Jag tror han heter Kristersson i efternamn och den socialdemokratiska ministern också där Johansson, det är också en liten skottverg sen finns det gott om fula kärringar också, sosekärringar och så med de förskräckligt fula kolla avsögon mycket bra musik i P4 faktiskt, den försinner också väldigt fort Ja. sök oss in svt.portare i mobilen men den är lite liten. Den har ju lite liten skärm. Egentligen borde de pilla med mobilskärmen. Jag föredrar ju datt. Läsa. Men det är klart om man tar mobil. Kom in på det. Vi tar det. Jag vill gå in så här lokala med det SVT med alla dessa olika distrikt på miljarder då. så att de kan ju verkligen bevaka sig Aterna äh, tror jag som har lagt en budget om man minns och så och frågan är hur länge vi ska oss med den här Lurisan många vill så fort som möjligt och så. Anna verkar ju hänga var I äh, här ja Åtta morterie på en Det är inte det där dock det Inga nu skådespelare <skratt> <skratt> En viss blir nu rater Och bakom den är Melp och Och de ligger ute på pjäsen Och pandemin heter Ent Och kommer som i sommar Förutom den där koronga radiopod Imorgon med namnet Doomsdayst Klart till radioteater Inom kort och sli Blomqvist för Välkomna hit Mälj på Malia först Ja, berätta Malia kom på för ett bra tag så är sammansatt ord De två husorna för kontragedi Ord blev tog En, en, en helg Det är väl Valbors med På torsdag Jag är lite för det att Det är den sista dagen i April ö, april, ö, apri, april månad har ändrats dagar Och inte. Det igen i. Det på. till att börja med med gårdens inspelning. Vad ska just spanska. Det här har gått då här. Inspelningen har blivit misslyckade då. Till en del vilket normalt sett så försöker man ju och rätt bela aldrig håller ju inte karaktärkarantänen när på gränden. De får bestämma handlar håller hallen. Det är mycket sådana inväligt Och Sådana panna då Tänker man ska säga Att fråga sättet när man tänker Och hur det förändras Hur mycket På sin Känslor är Liksom Blir Att ta i och det finns så mycket Bälla Och så jag tänker Att det är ett väldigt Utforska jag Tänker att vi kommer att få Redan börja dyka upp Liksom och tolkningar Av mina och Lot och det kommer hit och dit Såhär men det är, <skratt> Det finns bra också Sen I det här som är skitläskigt egentligen Det är ju När människor är oroliga Och du kan inte träffa Rätt mycket Tror jag är väldigt förvirrande och oroliga. Och det är väl lite det här på också R förändra Om vi ska ha progress Våga ändra och Kassan fungerar Det ändrar Vi har Speciellt under den här perioden Och jag vet Den visar ju till svenska folks folkvett Jag tror att det går att ifrågasätta lite grann jag har sett upp på att det folkvättet finns längre orätt folk nytt. Jo och det går ju så bra också. Är borta. Jag håller på att upp med gårdagens referens inspel du omblick. Ja, jävla. Pollen. Eh. Man kanske har känt lite stickningar och så i ögon. Bra kallt och kanske i åtta om dagarna just nu. Och det är ju mycket kleser tyvärr. Armt och så här. Eftersom det är så kallt. Mm. Mm. Kajpunkt är det, men det fungerar igen. Hallå Viktor, det handlar här om corona i mycket tid. Det handlar om att har gjort att bilindustrin pressas hatiskt. Det handlar om Europa, en halvering av bilförsäljningen i mars. Och det här gör ju att intäkterna minskar för företagen. De behöver göra något åt det. Så att det gör att coronakrisen är det som har utlöst det här beslutet nu. Men i grund och botten så handlar det om den här omställningen som fordonsbranschen står inför. Det är att gå ifrån gas- och dieselbilar till att bli bilar. Då behövs och behöver man inte ha lika många som jobbar med längre för att man bilar. Och därför så minskar man då personalen eh, när den här delen de En ganska kort tid var ju du med du berättade. och berättade när Volvo Cars startade igen. Hur är med att man nu varslar bland Ja på ett sätt två olika delar Dels så är produktionen fortsatt igång Och enligt Volvo så har man inga planer På att minska bland produktionspersonalen I om de män som gör Rännings till exempel Olika utstånd som alltså Inbör med det och fler elbil Så att egentligen så är det fullt för att och, sen kan man också Kommer att göra miljardinvesteringar I till exempel då i Torslanda Elbilar Så att andra bromsa samtidigt Gasa elbilar samtidigt då För det är dyrt att utveckla Det är många företag som antalet anställda för kan satsa och utveckla den här nyhjälft självkörande fordon och nytt och tid för det är någonting man inte har gjort tidigare. Det är så att man behöver en stämen då kanske med andra kunskaper man nu varslar eh, som kanske kan det här med el, elfordon och självkörande fordon. Ja, precis. Det kan anställa fler framöver, men Volvo har anställt väl de senaste åren, alltså tusentals tjänstemän. Och dessutom så har man växt väldigt mycket ner i antalet anställda i Sverige de senaste åren. Det svenska företaget och då, så har företaget växt ordentligt. Mm. Men kan det komma fler varsel? Eller är det, är det här de som behövs få fler varsel? Det är väldigt svårt att säga. Just nu ser det inte ut som det blir fler varsel. Men det beror också på hur, hur djup kommer den här coronakrisen att bli. Hur många kommer köpa. Och kommer man, så bilar i sådana fall för försäljningen fortsätta att rasa. Och samma som man har sett kommer man ju troligen att behöva varsla. Personer. Kanske inte kommer den efter det här korttidsarbetssystemet. Där man kan då, det är bilar som kan vara hemma med mindre lön. Och det staten betalar eh, när man då har stopp i produktionen. Det kan göra att man kan klara sig lite längre tid utan att behöva varsla väldigt mycket, då kommer vi att få se för att man kan inte bygga fler bilar än vad man säljer det är också att bland tillverkare runt om i världen nu så säger man det att det är väldigt... ...villigt mycket i år En gråpadda och täte sin trädgårdsonna där hemma. Mm. Eh, men se ut som du har gjort och ta med dig vad du vill från Djurgården. Nej, det, det är för att eh, om man är en tveksam, man är på väg att grabba tag i något djur, är det ju bäst att bara... ...mansrätten ja. som jämmer man osäker så, så snåker jag. Jaja, nej, nej, har det inte Det, det. är en liten komplit rätt. Det, det är många olika lag i eller lager i tanken. Du får vilda ryggradsdjur. Mm. Det finns ganska stora överhuvudtaget. Insekhorna? Det finns Så pedagogiskt rart, inklusive insekt. De det. låter... Alla ormar på hur? Nej, ormar har däremot ett underbär att i synnerhet huggorna flytta. Just det. Eh, Men och hasen, den eh, tillgifter gör ni är att folk eh, att... ska slå ihjäl dem. Mm. Vilket mm. man ändå. Mm. Och eh, om man hittar en huggorm, om man är som Hanna Hellqvist väl, eh, kontakta länsstyrelsen eller någon lokal eh, tillförening. En biotologiska förening har ju till exempel en där de åker runt i hela Storstockholm och flyttar huggormar. Känner du dem? Stagna. De känner jag. Ja. Men, men jag tror att jag man tänkte får det ideella du... organisationer som ändå är nej, bra Nej, nej ja, Det var inte så jag menade. Jag bara tänkte. <laughs> Antingen så kan man ringa Länsstyrelsen eller min kom. Du vet, jag hade ja. tänkt att du skulle säga något sånt roligt. Ja, Vi har så fullt upp med alla grodor och ja, salamandrar. Så, så han just får väl låta bli här. Nej, men så man får inte plocka så många djur. Men undantag är då... Till exempel vanlig groda mm. och vanlig padda och mindre vattensalamander, skogsödla och kopparödla. Ja. Men det här undantaget innebär ju inte att folk ska springa ut i skogen och fånga varenda liten salamander de ser. Nej, Utan tanken är väl att man kanske som skolklass eller med småbarn hemma ska få plocka lite grodrom- kläcka fram yngel, låta ynglerna genomgå metamorfos till små grodor och sen släppa ut dem mm. där man fångade dem. Mm. Eh, Då gör man kanske till och med en ganska god gärning också. Ja, men det kan det... man ju göra. I synnerhet som vissa lekvatten hinner torka ut innan groddynglerna är färdiga. Mm. Ja, precis. Och har man dem i en skål kanske stående hemma. Och, alltså, det barn gillar ju att samla groddyngel. Ja. Men det, barn har ju också intressespannet är inte alltid jättelångt för ett barn och Nej, så kan det, det stå och torka är... ihop där och mm. eh, ja, så råkar man av livet en hel sats med groder absolut, jag har ju jobbat i djuraffär sedan jag var ungefär 10 år gammal ja. och eh, i, i ryggraden måste man ändå vara emot att barn ska ha djur mm. och sen är det upp till Just varje det. enskild barnfamilj att argumentera sig till rätten att ändå ha djur den första övningen Sådant sätt att man hänvisar folk. Ja, jag söker fram på frekvenserna på en FN. Vad jag med se det? Ta ihop i sista delen av månaden. Ta och skärp tonen. Och eh, ransaka er själva. För jag tror inte att ni själva har varit i en sån situation när det gäller ekonomin. Så ta och sätt er lugnt och sansat ner och tänk över situationen. Det var bara det, Kjell Gustafsson i Sundborn. Ring gärna in du med om det ena eller det andra 023 77 77 77. Jag tycker det är dags att backa bandet lite grann. nostalgi i platsruer och polisen som, som får se till att det efterles vi har ju ett väldigt gott samarbete med polisen och vi är Eh, ha en planering även för, för andra områden. Men att spärra av hela staden kommer naturligtvis inte vara möjligt och eh, därför så vill jag också värdiga till alla de lundaborna som, som lyssnar på det här och besöker att man, mycket av det som har gjorts den uppoffringen är ju som är distansstudier och, och, och annat. Där har ju de gjort en fantastisk uppoffring i stor möda för många eh, gymnasieelever och universitetsstudenter. Och, och är det så att vi får en smittspringning då kan allt det vara förgäres. Ett ton hönskötsel ska spridas ut här på gräsmattorna satsparken imorgon. Yes. Filip Sandberg, kommunstyrelsens liberala ordförande i Lund. Tack Vår reporter här i Lund var Ann-Marie Lindqvist från P4 Malmöhus. Ja, det det är och. Det är och vi flyttar oss från Lund i södra Sverige till Kina- För coronapandemin har lett till en global börja. efterfrågan på skyddsutrustning. Det har ju alla hört, framförallt då munskydd. Och i Kina, där mycket av den här tillverkningen finns, går fabrikerna på hög varv med mångdubblad produktion. Sveriges Radios Kina-korrespondent Björn Djurberg besökte en fabrik utanför Wuhan. I en fabrikslokal utanför Wuhan... Ja, det var som förskräckligt oväisande. Så jag fick sätta på med både Hjälm och Hussolikor. Tack för de trafikuppdateringarna Nina Börsta. Och vi går tillbaka till Katrin Avik. Du berättade precis om Gävleborg, vad man har upptäckt forskningsvis. Ja, vi gör ju inte bara studier som är kliniska studier som, som är där vi... Preparat, utan det finns ju också andra saker som på olika sätt kan studeras. Till exempel så behöver vi ju dessa tider andra metoder för att behandla. Vi vill ju inte att alla ska komma till sjukvården just nu. Så vi inför digitala vårdmöten. Och det studerar vi också. Vi vill ju veta hur det fungerar. Att få rådgivning digitalt till exempel. Hur är det när man är den som ska ge råd? Och hur är det för den som får rådet? Så det... Planerar vi för att studera nu. En annan sån här relaterad fråga är: ju, Hur blir det för människor som är isolerade i sitt hem här i Ävloor? Som sitt mamma som inte kommer ut, hur, hur upplevelser det också för människor is fler Sjukvården och runt om sjukvård med att man Berätt med andra ord. Mm. Du mm. har och och pratade tidigare om en fråga som dyker upp ganska ofta. Varför går det fort att ta fram läkemedel än vaccin? Ja. Ja det där är ju intressant för man kan ju tänka att det skulle ta lika lång tid och det gör det ju egentligen men när det gäller vaccin så måste vi ju vara helt säkra på att det fungerar för det ger vi ju till friska människor så där får vi ju inte stressa på för mycket. Vi måste ju göra det i rätt takt. En klinisk studie är ofta i fyra faser. Och då måste man gå igenom alla de här faserna med att man börjar i laboratoriet och sen så tittar man i en liten skala på några personer och så breddinför man det innan man sedan kan ge det till många friska människor. Läkemedel däremot, där får vi ta lite större risker i forskningen därför att vi får ju väga risken, nyttan mot risken helt enkelt. Så att om alternativet är död då kan vi ta lite större risker faktiskt helt krast. Därför går det fortare med läkemedel. Det är att det här vaccinet är inom tog. är långt av världen så går det lite fortare. Och jag tänkte säga lite. Ja. Var är man någon skänt till tid för vaccin? Hur länge Allt är en studie? Man måste också vänta för så tog. Och det är inte lika det här vilka som ska få det. Och avslutningsvis vad har ni för pågående får. Då tänker du relatera till covid. Jag tänkte faktiskt säga att du får båda, covid-19 men också kanske något som... Ja, vilken svår fråga. Vi har över 200 personer som vi bedriver just nu. Välj sjukvården. Det handlar ju om att vi lär oss kring behandla och förebygga. Men också väldigt mycket av har ju andra eh, inklaringar, studerar kring regioner eh, eh, till exempel. Det är ju att covid-19 känns så. Ja. Vi är utvecklingsstyrkt på Region Jävleborg närma sig och det är dags för de lokala nyheterna med Agnes Berg. Komin slår hårt. Gävleborgs budgetprognosen som presenterades idag visar ett underskott på en halv miljard kronor för hela året. Det är regionens pensionsfonder som drabbats av den globala aktiekrisen och att konjunkturen nu startdyker i det som slår hårdast säger ekonomidirektör Berg. Marknaden nabbar det högre till näringslivet skulle bli. För det dök. Det är dramatiskt på börserna, den återhämtningen. Tittar du och främjar hur den här effekten och ligger kvar? I vår ekonomi, det är ju att säga. I nu det är det definitivt, man ju säga. Sen är storleksmässigt hur det kommer att slå, det är svårt att säga. Råldemokratiska regionrådet, det är prognosen på en extra kostnad. Hon ser inte att regionen själva kan göra något åt ekot. För nu gäller det att vårda hjälpa spridningen. En skattehöjd utan allt hopp står till en till pengar. Så här långt så har en sagt att man kommer det som, som är corona. Det är naturligtvis visningen att se till ordning och reda på vårt visa. Vad är uppstått som är på corona och vad annat ja, långt gott ens löften. Ja. Rås hos Javalin Berg, Stöja Regioporter, I 55 redan visar Folkhälsomyndighetens nya ja, statistik konstaterade smitt 47 personer mer än dagen före. En man i föråldern åtalas nu för att ha mördat en man i hofor. Enligt åtal femåringer gånger slaget den äldre man sikter närligt och låg försvarslövet. Femåre kvinnor talas fem brottet genom att det då uppnämna sypen av. Forwarden svarar Erika Grafittor i elmen. Holberg, Björn Hellkvistar om det. Vi kommer att ha Alltså Det... Hade vi den här året och känner väl krafterna så finns. Så... Ganska rörigt och så, och så satte det sig. Det blev roligt på slutet. Hörligen med damkronorna och sen också att jag hade en ny roll på jobbet som tog mycket Nej, tid. och hittade väl kanske inte riktigt balans ja, i början. Jag. Och jag var... Sen så kan jag ju tycka att hon gör ganska mycket dumma grejer. Det tycker jag. Men um, jag tycker om henne som, som människa. Och jag hoppas att det kommer att gå bra för henne. <laughs> det låter så där. Mm. Mm. Men du, du, hoppas, du hoppas på en äh, bra framtid. Fram. Ja, jag tror på henne. Mm. Du, hon, har ju, hon, hon, hon kommer ju tillbaka, i första boken kommer hon ju hem då till, till sin hemby. Och hon kommer då, eh, jag får ner till bror. Och bror är ju hennes tviddlingbror. Mm. Det är ju en väldigt, väldigt stark syskonrelation som finns genom alla de här tre böckerna. Det är mm. komplicerade och oupplösliga band. Vad är det som bygger de här syskonens relation så starkt? Det är ju deras barndom är våldsam och en Så att de har ju igen varandra tyst. Skapat då ett väldigt starkt band. Utmed i bok 1 och 18 de är ensamt. Just deras värld. Så under väldigt många år så är de moderna och, och när Janaki kommer till så. De här böckerna handlar ju också om deras relation och hur de ska återkoppla till varandra. Uh, som det är väldigt mörk våldsig bakgrund de har um, med här ändå Över alla gränser man kan gå Och låter det hitta hittar åt ett Det är här, hur var det? Alltså det är klart att det kan vara jobb Jag tror på sätt och visar För då är du ju mottagare Och man kan inte värja Jag har försökt att skriva de här med en humor Och distans Jag tror det hade varit mörker och elämn För det konstigt nog Häll jag på tråd som är svåra Du säger de Kippo är ju ganska snar ut. Hon har varit där henne uppe väl. Det är ju då väldigt nära beskrivning, eh, Vad har du fått för reaktioner? Blanda. Bara positiva reaktioner, så därhåll i alla fall. Mm. Man verkligen längtar efter nästa bok och vill följa de här människorna då. Att de känns autentiska på något sätt. Många människor känner igen sig från bymiljön. Eh, det är ju väldigt mycket landsbygd i Sverige. Och, så jag tror att... Det, Oavsett hur man kommer ifrån. Man behöver inte komma just där uppifrån för att känna igen sig. Nej, det är ju ett helt galleri människor som man får lära känna i den mm. här byn. Eh, det är inte bara de här våldsamma männen, så den här historien. Utan det är de här, så lite intjänsten, som du känner och, och, och liksom kan... Mm, ja, det ja, är Jo, men livet känner ut. Det har fortfarande genomförändrats mycket som från er jordbruket som har lagts ner. Men för övrigt så är byen unge framma. Människorna och gamm på det här det är ju i glesbygd av det som finns. Det som är priset kvar. Det betyder ju inte att människor inte kan annat utan det, det betyder det. Anna Kipp och hon har väldigt ömsinta mm. beskrivningar av människorna som hon träffar där. Och de som hon då går hem till och tar sig tid med. Så att säga, du har själv jobbat i hemtjänsten. Det har jag ju, även om det sista gången jag jobbade i hemtjänsten var väl 15-16 år sedan, minst. Annars var det ett av mina första jobb när jag var ung. Och det var väldigt stor skillnad att jobba då. Det fanns enormt mycket samhällsresurser på den tiden. Sista vända jag jobbade i hemtjänsten var, den var väl ungefär som, som det jag beskriver i det här. Sen har jag ju researchat lite med, med verkligheten hur den ser ut idag också naturligtvis. Men... Ja, du beskriver ju lite hur det kan förändras också och mer bli, det är mer tidspassning och en halvtimme här och en halvtimme där. Och när man är klar så går man därifrån ja, ja. den här brukaren då som det kallas nu för tiden ofta. Kunden. Men... Kunden ja. <laughs> för det här ja. känns ju otroligt aktuellt. Det tänkte jag nu när jag läste den sista boken. Mm. Alltså villkoren för hemtjänstpersonalen som det pratas mycket om nu i den här coronatiderna. Mm. Ja, det, det var ju inte, det tänkte jag när jag skrev, det var ju inte, corona fanns ju inte. Nej men det är ju alltid aktuellt hemtjänsten har ju alltid varit ett underbetalt eh, yrke och, ja, med, med stor tidspress och stress och så är det. Men samtidigt så är det ett väldigt viktigt yrke jag tror det är väldigt många som jobbar inom hemvården som också trivs och tycker att de gör ett vettigt jobb ja, det, den känslan får man ju verkligen också när man läser boken de som jobbar med det här sliter och släpar men känner en stor stolthet över mm. det de gör Om vi går tillbaka till Jana Kippo, det känns ju ändå som att det är en förbannelse som vilar över henne, den här förflutna som inte släpper taget varken om henne eller om hennes bror eller heller om andra personer i boken. Och de här männen som hon möter, de har liksom, alla har mörka sidor. Och är det så att hon dras till det på något sätt? Nej, mm, jag tror inte hon dras till det. Jag tror att hon är kanske lite för tolerant. Att hennes nivå för vad hon tolererar i form av våld och förmjukelse är lite för hög. Vilket gör att hon blir ju ett lättoffer då. Eller kanske är lätt att hon också hamnar hos människor som till exempel John. John som är en väldigt viktig man i hennes kriven. Ja precis som på ett sätt är en intressant väldigt speciell person som, som hon har en stark relation till och han är ju också en vårdande person och ömsind på sitt sätt. Men han är också våldsam, missbrukande och totalt oberäknelig på ett annat nu är det här romaner och det är klart att utan vissa ingredienser så skulle det inte bli så spännande det är så du har tänkt när du har skrivit, alltså porträttet av Jon då till exempel, som ju är då en, en, en mångfacetterad person ja men jag tänker att jag vill att karaktärerna ska vara mångfacetterade att de, man ska känna det att det här är inte människor som bara är en utan. man kan man många, det är alla människor har ju det. Det, det vill, har väl varit i alla fall det jag har velat Sen så blir det ju alltid att man intresserar sig mer eller mindre för olika karaktärer Vissa karaktärer blir för mig själv mindre intressanta Till exempel så tänkte jag att bok två skulle handla väldigt mycket om modern, Vilket den gör till viss del Den handlar om hennes bakgrund Ja precis, men jag känner mig inte tillräckligt intresserad av henne För att verkligen gå in i hennes liv när hon blir en vag figur och det, mm. hon grepp aldrig tag i dig då? Nej, inte. precis. Hon gjorde inte det så att berättelsen tog en helt annan vändning. Just det här att man inte vet vart berättelsen tar vägen. Då har du har ju skrivit tre romaner med Jana Kippo i centrum. Hur, hur har hon själv utvecklats i de här böckerna tycker du? Jag tycker att, i, att jag har följt den planen då. Att i bok två, där kommer hon tillbaka och konstaterar att det här var mitt liv. Så här, så här ser det ut just nu, deras bedrövliga barndom. Och, Hon hittar nya pusselbitar och försöker få till någonting, förstå vad som hände. Och i del två, där tänker jag att där låg det nära det han så låter henne bara utvecklas mycket mer. Ehm, istället så lät jag henne vara stillastående även i bok två och står stampa lite. Och, och jag blev också rätt frustrerad över henne att det inte hände så mycket. Men det är inte så lätt att utvecklas som människa på kort tid. Mm. Och det här är tre böcker, det är tre år av Men du har, har hon gått sina egna vägar eller har, har hon gjort som du, som du har velat så att säga? Hon har ganska mycket gått sina egna vägar tycker jag. Har hon förvånat dig? Uh, ja, det kan jag göra också. Att jag, det, hon kan roa mig rätt mycket också. Det, jag har ganska kul när jag skriver. Jag gillar henne på så vis. Att hon, är, hon är en väldigt utbyggbar utbygg, person eller karaktär. Och sen i trean så tänker jag då att um, det ändå händer saker i, i Anna Kippo- i Jonna Kippos inre att hon eh, inte minst genom konsten kommer någon vart i sitt liv och börjar ta egna börja forma sitt eget liv utifrån egna villkor mm. Konsten är viktig för henne ja, och blir är viktigare viktig. mm. du, Jag tänkte bara eh, ditt språk har du skrivits mycket om jag tror att du själv kallar det för Kippos språket det är ju mm. ganska det är korta meningar det är inte så många skiljetecken det är, det är drastiskt Mm. Eh, det är starka ord. Det är väldigt billigt. Eh, har du själv kommit på det här språket? Eller är det något du bär med dig? Eller Hur har du jobbat fram det? Nej, men det är väl ett språk jag har kommit på. Det känns ganska naturligt att skriva så här. Eh, det är Janas språk. Så i nästa skrivprojekt så, så kanske det finns ett och annat kommande tecken till och med. Man du by du kommer byt byter mm. du språk nu. Ska du säga hej då till Kirja? Det måste jag ju göra för att det passar ju inget annat än just Kippe det får bli något annat. Hur, hur har det varit att ta för, farväl av Jana då? Lämna henne bakom dig? Eh, lite tråkigt. Det, det känner jag för att det är så mycket när man skriver- som, det följs nya grejer hela tiden. Nya vägar och nya möjligheter. Så därför har det känts lite tråkigt att säga hej då. Men så är det. Så är det och nu går du vidare med nya projekt. Ja. Tack så mycket Karin Smirnoff, författare- till trilogin om Johanna Kippo. Den sista boken Sen får jag hem kommer alltså ut nu. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och när vi är tillbaka igen efter Ekot, då ska vi bland annat prata om vad som bör göras för att stötta svenska företag. Eko kvart i fem, stort varsel på Volvo Cars idag. Även symptomfria kan föra coronasmittan vidare enligt EUs smittskyddsmyndighet. Och polisutredning inleds sedan sjuksköterska dött i covid-19 i region Stockholm. Det är rubrikerna idag i studion Per Edberg. Runt 1 personer kan tvingas sluta på biltillverkaren Volvo Cars. Det berör anställda i Göteborg och i Skövde. Och fackförbundet Akademikernas klubbordförande Anna Margitin betecknar detta som en tung dag. Man är besviken, man är ledsen, kanske inte lika förvånad. Det är klart att det är väldigt tråkigt. Volvo Cars har växt ordentligt de senaste åren. Biltillverkaren har runt 25 000 anställda här i Sverige. Men nu varslar företaget 1300 tjänstemän om uppsägning och dessutom får runt 300 konsulter sluta på företaget. Det här är den största personalneddragningen hos bolaget sedan finanskrisen. Men Jörgen Olsson, som är klubbordförande för fackförbundet Unionen, tycker att färre borde på sluta. Dagsledningen måste fortsätta fungera på ett bra sätt. Som det är de här 1300 eller en annan siffra som jag hoppas på så mycket lägre. Det är coronakrisen som är den utlösande faktorn nu. Även om det i grund och botten handlar om den enorma förändring som bilindustrin står inför. Då bilarna ska bli eldrivna och självkörande. Vdn Håkan Samuelsson. Vi kan inte räkna med att eh, samma produkter kommer efterfrågas av kunderna när de återkommer till marknaden här om ett antal månader. Omställningen till elbilar gör att det till exempel inte behövs lika många som jobbar med utvecklingen kring bensin- och dieselmotorer. Jag tror coronakrisen kommer att skynda på den här utvecklingen. Det är i nuläget inte aktuellt att minska antalet anställda inom produktionen- –trots att bilförsäljningen har rasat runt om i världen. Självklart kan vi inte bygga bilar för mer än vad vi har sålt. Så vi ser ju nu att vi har behov av att ha stoppdagar. Då använder vi korttidspermitteringen som ett utmärkt sätt att klara det. Reporter var Viktor Jensen i samarbete med P4 Göteborg. Ytterligare 100 000 anställda har permitterats den senaste veckan enligt Tillväxtverkets statistik. Efter de tre veckor som systemet med statligt stöd för permittering, så kallat korttidsarbete, har varit i bruk så har över 30 000 företag beviljat stöd. Det berör närmare 300 000 anställda just nu. Arbetslösheten väntas stiga till 10 i år enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet. Bruttonationalprodukten kommer att falla med dubbelt så mycket som KI trodde för bara någon månad sedan. Hela 7 enligt den här prognosen. KI räknar med att ekonomin i Sverige får fart igen nästa år med stark tillväxt men att arbetslösheten ändå kommer att stiga till över 11 år 2021. USAs BNP föll med 4,8 procent under det första kvartalet enligt officiella siffror som presenterades idag. Det var sämre än de 4,0 procent som ekonomerna hade räknat med i USA. Den privata konsumtionen rasade med nästan 8 i coronakrisens spår under det första kvartalet i USA. Det tycks råda lite delade meningar om hur coronaviruset smittar egentligen. Generaldirektören för EUs smittskyddsmyndighet sa idag att en orsak till att det är så svårt att stoppa viruset är att människor är smittsamma även när de inte har några symptom. What makes it difficult to control is really the fact that at the stage when you don't have yet symptoms or very mild symptoms that you don't feel yet very sick, you can still infect others. And that is what makes it really so difficult to control since we don't have a vaccine. Andrea Amon på EUs smittskyddsmyndighet säger alltså att just det faktum att man kan vara smittad utan att själv ha förstått att man är sjuk gör det extra svårt att få kontroll på smittspridningen. Men på den svenska Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa att smittspridningen från personer utan symptom står för en mycket begränsad andel. Den här skillnaden i synsätt har betydelse för vad man betonar i bekämpningen av smittan. Andrea Amon säger att det är mycket viktigt att hålla avstånd till människor medan Folkhälsomyndighetens viktigaste uppmaning till allmänheten är att stanna hemma även om man bara känner sig lite förkyld. Men statsepidemiolog Anders Tegnell ser ingen direkt motsättning mellan myndigheternas hållning. Nej, jag tror att André Amon har inte pratat om någon andel och dessutom är det rent praktiskt så att det är väldigt svårt att skilja. Personer som man säger inte har några symptom alls från personer som har symptom. Eftersom de framförallt de initiala symptomen kan vara väldigt, väldigt lindiga. På flera undersökningar nu i Sverige där man har verkligen djupintervjuat personer som har det här viruset så har man upptäckt att de faktiskt har symptom fast de från början förnekade det. Reportrar Siholmgren och Sven Karlsson. En polisutredning startas nu med anledning av att en sjuksköterska inom Region Stockholm avlidit i covid-19. Den 39-åriga sjuksköterskan som avled förra veckan var tillfälligt utlånad till en infektionsavdelning där man behandlar coronapatienter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon avled bara fyra dagar efter att hon testades positivt för corona. Skyddsombudet som polisanmälde händelsen menar att den skyddsutrustning som fanns inte levde upp till Folkhälsomyndighetens krav. Och enligt Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Gunilla Jorje, Jag det väntat att vi skulle få se dödsfall inom vården i Sverige, vilket man redan har gjort i flera andra länder. Jag skulle säga att det fanns en farhåga att det här före eller senare skulle kunna äga rum utifrån den information vi har fått från andra länder kring sjukvårdspersonalen och den utsatthet som finns. Jag tycker att det är viktigt att nu det här kommer att utredas på ett klokt och brett sätt för att se Vilka omständigheter som kan ha varit grundläggande till det som har skett och om det har varit så. För att man ska kunna dra lärdom av det som har hänt. Statsepidemiolog Anders Tegnell utesluter inte att vi kommer få se fler dödsfall inom vården framöver. Men menar att sjukvårdspersonal inte är en större riskgrupp än andra. Vi håller på att titta på frågan men utifrån det lilla data vi kan se så verkar det inte vara så. Rapportrar Anicev och Negar Josefi. FNs olika organisationer går nu samman och startar en gemensam fond för att möta coronakrisen och de dramatiskt ökande behoven bland de fattigaste i världen. Sverige är ju redan en av FNs större bidragsgivare men kommer att skjuta till 50 miljoner kronor till den här fonden säger biståndsministern Peter Eriksson. Vi ser att de ekonomiska effekten Av covid-19 och coronakrisen kommer till och med före de hälsomässiga medicinska effekterna. Och särskilt gäller det i Afrika där eh, ekonomin går eh, kraftigt bakåt och det drabbar enormt mycket människor. Vi ser att eh, risken är att flera decennier av fattigdomsbekämpning håller på att gå förlorade redan nu. Så därför agerar FN och eh, Sverige försöker bidra nu med 50 miljoner kronor till FN-systemet i en ny, ny fond som riktar särskilt mot de ekonomiska effekterna. Sverige ger 8,4 miljarder kronor till FN-organen. De skjuter nu alltså till extra pengar. Världsbanken räknar med många tiotals miljoner fler fattiga i år. FNs arbetsorganisation ILO talar om att hälften av jobben i södra Afrika försvinner. Matprogrammet World Food Program –pekar på att antalet människor som lever på gränsen till svält– –kommer att dubbleras i år till 265 miljoner. Prognoserna är mörka från FNs olika organisationer. Biståndsorganen är vanligtvis underfinansierade– –och vädjar ständigt om tillskott. Ett närmare samarbete inom en gemensam fond kan ge mer effektivitet– –och leda till en gemensam planering– –och samordnade satsningar för de kommande åren. Reporter Alice Petrén. EU-kommissionen har idag inlett ett så kallat överträdelseärende mot Polen. Det gäller en ny lag om disciplinära åtgärder mot polska domare, som enligt EU-kommissionen underminerar polska domares oberoende. Beslutet välkomnas av Polens högsta domstol. Det är signat för många människor i Polen och i Europa också that it is not possible for every government to to do what they want. Kommissionens beslut är en viktig signal för polska och europeiska medborgare. Polens sektionistowski. Ja, gjort lite annat. Ut köket och så. Nej. Knekt igår. du Köksfönstret går, går den. Går den. Och fyllde på. Shop och apelsinjuice. Kilometer turen turen. Uh, lägga bak tillbaka. T-rat på undersånd.blogsponmx.com. En man 55, man åtalas för hovfars. Vilket han tar upp och tog upp också på lokalradion i Jule. Uh, åtta bit därifrån. Hallgrens. Den blån... Uh, glad. Två krasch. Kom ihjäl. Ehm... Uh. Uh, det är kallt ut och så. Det är inte någon vårvärm och så. Ja, 5 km. <här> Kul ljud, men jag försökte säga att det var 5 km. Efter hårdhårdekon, krafterna och CVT här. SVT, ny akt var. det man åtalas för bordet. Jag cyklade i maj i 2018. Jag högade 30 meter över havet. Ängelsfors och så. I Hofors stod. Jag cyklade hem 270. Benen var helt upp. Benen var. Och gå långa sträckor där och så. Därför så. Jag tror in mig till Hofors och mer. Gringst ja, 1-3 meter ur havet då. SV på läget. Uh, femårig man åtalas för det ett i år. Det var en äldre man där som. Visen Ämstarbete. Godkändes vidareanställning inom. Mm. Ja, det är kravet. Dock. De måste ha godkända betyg i ämstarbete. Än inom ett. Om de vill. I Sverige. Det kan inte lätt. Axlande måling. Lyssna på annat. SPT, ge då boll. Äh, Den väcker åtal för försök till grov. Våldtäkt på Hudiksvall Kus Grov våldtäkt På eh, sjukhus SVT Lokalt Och eh, Man håller för misshandel Kvitt Brandsorteringsanlägg Den senaste lokala Nyfria minuter eh, Och se På den Sen hop i skärm där och se dator bort Bortartag så. Mm. Mm. Uh. Bra med knäckebröd just. Det här tog faktiskt Annars äter man ju mycket form just knäckebröd den här mjuka och tunna. Det kallas Svennes. ja. Det är ingen reklam Det är reklamfritt här kanalen Men det kan ju få som i Slut uh, i slik som innehåller uh. Det är ingen som anpassad För USA så att den reklamen kan Det är väl inte någon uh, Oververkt Jag nämner här Slingpost det är i uh, Varnas Lägg på så medier. Till en kort, sina förtroendevalda. Och tycka till olika medier. och så. Dels av Sensselingen på ett. Ja, så var det med yttrandefriheten i. Yes. För att då säger man juppa med partiet, åsikterna. inte förutse Sverige, men skulle du förutse personen. Giv man förtroendevald så måste man ges linjer. Det är exakt. Vad man får längre. Lite vanliga medlemmar och vad man har egentliga åsikter. Eh, och så. Vart personen har ju företrädare i partiet. Ja, till viss del. Att ha koll på allt det är ju... Eh. Det är väl ingen som kan veta vad man får tredje åsikter. Som är det? de rätta åsikterna och vilka det står. Eh, på att eh, åsikter, va? Det, det, det är en privat. Jag tror inte var det tredje. Så jag med Är det för eh, åsikt i så? Partiet säger det. Gäster mm. då, hälsa sig här. Det mm. såg att det försvinner från Blekingen. Man kör med och. Uh, för mig. Man, de. Uh, Tåget försvinner från Blekinge. Nej, det lite. Då och Arriva heter det värsta personalen som ställer in några gånger SVT lokalt Borg och drönare bevar igen tre dagar SVT senaste av tre minuter ja, det var inte mycket faktiskt inte mycket Uh, ut med uh, skanskan kan man ju säga uh, Den uh, gamla ullhusen är också intuné faktiskt det och så. Niklas Ström uh, han heter eh uh, SD också där. Men de här starka, Kala. Jo, I olika på morgonen så bör man iser lite knäckebröd också på brödskivor. Du uh, lite smör då. Uh, vi ha. Det är billigare än kalim kaviar med märken. Jag vet. I Sverige så har eh, att man ska visa. eller företag därför ska man inte nämna namnet och anger så. Som gör det så bygger de också. Ehm <laughs> um, ök till sponsring faktiskt med sport och spons förkomma. Kan du dyka mer reklam för företag trots även om man Eh, ren tv-reklam får ju naturligtvis inte förekomma. Det har väl förekommit att personer har fått eh, kritik för sina mössor och så med vissa texter där. Reklammössor och så. Eh, så att man är väldigt noga med det så att det inte får framträda liksom reklamskyltar och sånt. Men när det gäller idrott där så är det fullt med reklamskyltar på arenorna som exponeras. Så att det är ju slags eh, smygreklam men Det är inte så att SVT får inga intäkter från där reklamskyltarna men företagens namn exponeras ju väldigt kraftigt ändå faktiskt Det är någonting som de inte kan ta bort när de filmar i de här evenemangen Ja nu kommer jag in på SVT Jönköping här Nu ska vi titta på det Så vi är någonting av nyhetsvärde vi kan ju inte bara sitta här och prata på eller prata med mig själv hela tiden och så vidare lite mindre att vi kommer tänka igenom vårt resande på den det var väl en region i Gävleborg som hade ett underskott på en halv en miljard tror jag faktiskt om jag minns rätt Ja, landstingen är väl av, avskaffade och ersatt av regioner, var det inte så. Men de här storregionerna blev ju inte av, men landstingen finns inte kvar. Det heter ju regioner istället. Och ja, vad var det för skillnad egentligen mellan de gamla landstingen och de nuvarande regionerna? Och på ätta ner från Australien också har ju mamma i Sydnissen tidigt... 60-tal och så så att jag fick inte växa upp med henne men hon gjorde ett försök faktiskt att komma upp till Stockholm där i oktober 64 och hämta mig men det, det var för sent helt enkelt, jag blev fosterbarn hos min mormor på Södermalm och jag fick aldrig växa upp i Sydney, eller Australien Sydney, med min mamma Ja, ja långsuttan boar jag i, men i Jönköping har man haft problem här. I uh, Mullsjö är den en uh, omfattande skadgörelse. Det är den senaste tiden men polisen ser att man har goda förhoppningar på att lösa detta. Uh, ja, det här med skadgörelse är ju ganska vanligt. Uh, Mullsjö i Jönköpingslen har alltså problem med Skadegörelse. Den sista tiden. Då har väl gått i vågor också. Äh, lösa saker. Äh. Och Major också blev uthängd på en rysk sajt. Jag vet inte vad en sajt är riktigt, en hemsida. Ja, svenska försvarsanställda blev uthängda som barnamördare på rysk språkig sajt. Jag vet inte om den ryska staten har någonting med det att göra. Och småflickorna på ätten har en. En datamonitor de här stora klumparna som fanns för. innan plattskärmarna kom och jag misstänker att den här serien är lite gammal och här var någon som upptäckte en kvinna också i bostaden mitt i natten och larmade polisen och jag minns en gång för många år sedan på polisradion att en man i Stockholm alltså, hade ringt polisen han hade ju fått in en berusad kvinna i sin bostad och hon hade somnat på sängen och han fick inte liv i henne. Hon var påverkad och slocknade i hans säng och han ville bli av med den här sovande kvinnan som väl hade trängt sig in i bostaden faktiskt där. Det är ganska många år sedan faktiskt där. Mm. Man greps också efter natlig vansinnig färd faktiskt. Det är mycket som händer och så faktiskt. Mycket kommer ju inte fram i media, men en del kommer ju fram och så. Vi tittar på SPT lokalt Skåne. Ni lyssnar till Sverigekanalens tillstånd och utgivare är Gunnar Andersson i Långsötan och eh, nyhetssvepet kanske vi skulle säga. På ettan ser jag en dam med krycka. Ja, hon har fått ont i ena benet där. Ja, jag fick stötta mig med en trepåk också Det gick idag äh, som jag Lite verk i kroppa Man har Ischias och så Jag var ju på Lövet för många år sedan I Upplandsvespion Jag har ju eh, Ja Ischias heter ju va Det är ju ländryggverk Med utstrålning Och damen på ettan har också en kåp och satt på med hästar och så på en orange i Australien det är alltså inte från de stora städerna i Australien utan ute på landsbygden i Bonwishan Australien består av öknar och så, så att det finns mycket landsbygd faktiskt där nu uh, uh, ska vi se vi ska ta oss in på SVT Skåne här Du ska gå fortare och använda appar och så i mobilen, men jag tycker att skärmen är så liten så att det är lite svårt att se med ögonen. Jag tror att alla tranerna har dragit bort från Hombergasjön. Enorma mängder som har kommit och vilat upp sig och sen har de flygit vidare. Jag såg några små fåglar i hinsytan idag som var mycket märkliga faktiskt. De flög iväg, men. De var väl delvis bruna men också delvis lite gulspräckliga och ganska små och flög snabbt bort. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad de här uh, småfåglarna hette. Eller hette De jag försvann ju rätt fort ja. Det kanske eventuellt är en flyttfågel som vilar upp sig och som ska vidare norrut. För att... Jag tror inte jag sett den här typen av fåglar förut. Det är ganska små där, men delvis bruna va? och sen var det väl delvis lite gult. Det gick ju fort. De flög iväg. Men det är svårt att ta reda på vilken sort av fåglar det var faktiskt. Att det finns väldigt många olika Gulesparv kan det knappast vara. Tror jag. De är nog mera gulaktigare. Det var väl delvis lite gult och så, men det är svårt att, att riktigt veta riktigt vad det var för typ av fågel. Vi ska väl också strax komma fram till SVT Skåne här. På Nyhetssväpet klockan 17.17... .17. Ja, nu har vi publicerat gårdagens referensinspelning också. Exempelvis på sverjekanalen.com och snedstreck nytt. och snedstreck nytt. På dalakanalen.webnoten.se får man gå till snedstreck arkivet. För att hitta äldre program och annat. och snedstreck arkivet och sverjekanalen.com och nytt. Eller kanske Gunnar Andersson.Blockspot.com Andersson Eller kanske Sverigekanalen.Blockspot.com Ja, nu laddar sidan här. Nu ska vi se. Vi ska nu ta oss ner här. Till Skåne. SVT. Och man ska riva Andreas kyrkans klockton, står det. Man sågas av bit för bit. Ganska högt upp i luften. Oh, Lite oklart. Det är vi kanske slitet och ska ersättas. Nej, no. Ariba varslar inte. Man korttidsperimenterar istället. Det rör 120 anställda i. Oh, den första uppgiften var fel. Och fortfarande SVT då, stort narkotikabeslag i fastighet i Vålsjö. Jag har nämligen inte den här SVT-nyheter-appen som jag hade förut. Internminnet i mobilen är ganska litet och den här webbresan Opera Mini var 68 megabyte stor så att den fick jag ta bort det. Och Lunds stadspark har blivit instängsat också. För att inte människor ska kunna samlas där. En 18-åring som jag tror är från Skåne åtalas för otaliga hot. Och ofredanen mot djuruppfödare i dalarna. Den här 18-åringen är väl från Skåne tror jag faktiskt. Hon minns det. Mm, jag har inte varit i Malmö sedan 72 tror jag. 73, vi åkte ju nattåg, nattåget från Stockholm De lastade ju tidningar på den tiden i speciella vagnar i, i, på slutet på tåget Jag hör mig vakna på natten också att de höll på med någon gaffetruck där i allväxt och låtsade tidningar De lastades ju på spår 10 nattåget i Malmö vi rullade in på tidigt på morgonen centralstationen i Malmö och det var vid hotell Adlon tror jag, det låg en porrbutik i närheten, vi besökte Malmöhus hus slottet och tekniska museet i Malmö vi var väl ute på lite promenader också på gatorna och en stor tågfärja skulle sedan också ta oss till Köpenhamn gått på ströget och på Hove i Köpenhagen så var det ett MY-lok som jag hade som modelltåg på Märklin men det var ett riktigt lok. som skulle lämna Köpenhamn och föran rökte pipa så att han tömde ur den där pipan. Ja det var ju så, de rökte mycket för oss så vi var på ett café också där röktes det förskräckligt mycket. Och när gubbarna såg att vi kom från Sverige så fick de någon läsk och så. Så de bjöd på. Jag tror det var en käring som rökte pipa eller så där. Det rökte, så det försväckligt. Ja, det var ett förskräckligt rökande överallt. Det kan man se också, de här äldre filmerna. Kanske inte så mycket i de nyare, men det är väldigt vanligt att de röker. De får röka sådär. I de här äldre filmerna. Så kan förekomma på televisionen eller stirrburken. Vi ska försöka ta oss in här på D-datorns skärm. Äh, Stockholm SVT och det tar en stund att ladda själva äh, sytan. Man får ha lite tålamodd. Jo. en ja, på tolvan är det på är det full fart på poliser där de plåkar så med handfängsel. Idag var det liksom inte något stressigt och så med att spela in något gammal sådant i onsdag. Jag tror att det är 30 dagar i april. Nej, det är inte 31. Första maj kan det bli också besvärligt veder och så. Nu har vi lite grann till miljöstationen också i långsöten här. Det kan ju intresseklubben notera, men jag vet att folk lyssnar på det här i alla fall. Så att... Men vi har lite annat att ta upp och Nu ska vi gå till SVT Stockholm. Det kan ni ju själva göra i och för sig. Men ta upp någonting som inte har någonting med coronakatet att göra. Det, det, är... Mm. Och det är om inte. Mm. Ja, det skulle är väldigt bra, men de är ganska så korta. De försvinner ju väldigt fort. Titta på loetkarna. Kanal 12, jag tror att det är England som vi får följa. Men eh, SVT Stockholm här laddas om eh, en liten stund på skärmen. Flinskaliga poliser, ja det är vackert att titta på ägghuven och så. Verkligen här. äggskallar det kom nästa ägghuvud. ja. det är flinskalliga gubbar som har tappat allt hår på huvudet och så. det är ju trevligt att titta på ofta har de ju skägg och fula glasögon också de har väl helt enkelt tappat håret där Det tar en stund att ladda. Ja, det är på tona verkar vara från England. Oj, oj, oj. så det. Uh. Ja. Ja, det är hårda bud faktiskt det. och följa engelsk polis. Det här är väl trafikpolis då? Som är på vägarna Nu kommer det solen fram också. Nu tittar det solen fram. Ja den är ju stark och så men det blir inte så mycket uh, värme. Det är ju inte. Inte så väldigt mycket av här. Eh, värmen Det är mycket corona coronakött. Överallt och så. Rymde, människor och munskydd överallt och så. Men nu ska vi försöka hitta någonting som. lite mer av eh, nyhetsvärde. Någonting annat som inte håller på. Bekött tjatar faktiskt. En trådbuss från 1941 har hittat hem ett filmklipp på SVT Stockholm på två minuter. Ja. Och Nacka kommun säger nej till naturreservat i skurparken. Ja. Jag fick hjälpa till att tömma en postbox också för många år sedan 80-talet här i Oriminge centrum. PKM, men jag hade ju en postbox där för länge sedan. Ja, det var det som blev hjärtat honis. Den här postboxen fanns ju på postkontoret i Orlmingen, centrum. Och 27 av 97 har dött på äldreboende i Zona. Mycket dåligt tryckt. Och eh, tyvärr så verkar det ju 28 också och det där som mm. alla mycket finns med och här blir en polisman uh, misshandlad här eller attackerad Och polisen är allvarligt skadad med blod där i ansiktet, tyvärr. Den här angriparen hade nycklar i handen. Ja, det är hemskt faktiskt... Jag tror vi lämnar Stockholm där. Det var väldigt körtad om corona. Men vi vet att det finns Ja, där flyr den här mannen som har attackerat en polisman. Föraren som misshandlade polisen Stiv överlämnade sig själv sen till polisen då. Så att han, han gick in på en polisstation Och anmälde sig För denna har gjort Så att det var flera Olika brott där Han hade villkorlig dom också 18, år, 18 månaders fängelse körförbud och så. Och polisen Steve fick uppsöka akut eh, sjukvård. Han använde nycklar. Ja. Det ögat var det också. Det eh, gick till attack med nycklar och så. Faktiskt. Men eh Den här polisen Steve kunde sen återhämta sig faktiskt med lättare än skador. Region Gävleborgs ekonomi. Budgetprognosen som presenterades idag visar ett underskott på närmare en halv miljard kronor för hela året. Orsaken är den globala aktiekrisen och att konjunkturen nu störtdyker, säger ekonomidirektör Bo Svedberg en dramatisk nedgång på, på, på börserna i, i mars månad. Det har ju en återhämtning här i april. Då. Om du tittar då främjar, hur länge kommer den här corona-effekten att ligga kvar i regionens budget, tror du? Ja, I vår ekonomi det är det jättesvårt att säga. I nu går det går ju inte att säga. Det kommer ju vara, definitivt vara under det här året, det kan man ju säga. Sen historiksmässigt storleksmässigt jag det kommer slå, det är väldigt svårt att säga. Det socialdemokratiska regionrådet Eva Lindberg tror att prognosen på en extra kostnad på en halv miljard stämmer. Hon ser inte att regionen själva kan göra något åt det ekonomiska läget. För nu gäller det att vårda, hjälpa och minska smittspridningen. Ingen skattehöjning är planerad utan allt hopp står till att regeringen skjuter till pengar. Så här långt så har regeringen sagt att man kommer att ersätta de Jag den gamla kärleken i jävla hårdna kött. vi kan få fram den här podcast-appen så vi kan få lite såna här nyhetsuppdateringar via Google podcast-appen om en liten stund och sända ut via kamera här kommer säkert att lyssna på lite eh, nyhetsflöden och så från olika eh, radiostationer och annat. Eh, så att säga, i olika delar av, på engelska. Men det är inte riktigt klart ännu. Ja, de här långa kan vi inte ta. Va? Vi måste säga kortare eh, nyhetssändningar som finns som poddar i uh, Google-podcast-appen. Från och med för att bli testad för coronaviruset. Det upplyste hälsominister Bent Høie under dagens presskonferens om coronasituationen. Från och med kriterierna för testing så att alla som har symtom och om covid-19 blir omfattade. Forskare vid NTNU och Sandolarsjukhuset har på rekordtid utvecklat En metod som gör hälsotjänsten mindre avhängig av reagenser. I den nya metoden blir det brukt nanoteknologi. Små magnetiska kulor drar ut av materialet från virus som analyseras. Både sjukhusen och privata laboratorier ska analysera testerna. Löpande komma upp i en på 100 tester i uken. Det är er mer än 3 gånger så mye som för påsken. I en beboer på metodisthemmet i sjukhem i Bergen är er nu dö av coronaviruset. Detta är er den 14. bebodaren på sjukhemmet som dör efter virusutbrottet. Bebodaren var inlagd på covid-19 avdelningen på Fyllingsdalens sykehem. Näringsdrivande och frilansare som myste inkomster efter coronautbrottet vill kunna få täckt in till 80 av inkomstbortfallet av inkomster inntill 6G. Det tillsvärr väl 479 000 kr ifölje NTB. Ordningen för frilansare och själväständiga näringsdrivande blir det möjligt att söka om stödet från och med mandag 4 maj. Det blir då efterbetalning av pengar för april månad, säger arbets Det är en om coronasituationen i Norge idag. Advokat Svein Holden står fast på att polisens bevis mot Tom Hagen är er för dåliga och menar att klienten må lösläts. Det sa Holden efter dagens fängsningsmöte. Tom Hagen blev igår och siktad för drap eller medverkan till drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Hun har er fortsatt inte funnet efter att hon försvant från familiens bolig i Sloravegen i Lernskog den 31 oktober 2018. De takene för att stanse spridningen av coronaviruset i mars har fört till det störste fallet i bruttonationalprodukt på ett kvartal i USA sedan 2008, det meddelade det amerikanske handelsdepartementet. Ekonomin krympt med 4,8 i första kvartal i år. Det är er 114 patienter inlagda på norska sjukhus med coronavirusjukdom nu. Det viser tal från hälsedirektoratet. Det är er 5 färre än igår. 31 inlagda får pustehjälp med respirator. Det är er en nedgång på 1 sidan igår. Det var en arkodaxnit vid Helge Jøssing. Kommer Fox News? Fox News. Tack. Nej, det gick inte att spela upp. Pröva BBC. Nej. Något blev tydligen fel där. From ABC. ABC News. I'm Daria Albinger. Employees at a major U.S. airline are getting some new job duties. Many of United's employees aren't all that busy these days with so many flights being grounded. So now they'll be working with the state of California to make calls to seniors to check in on them. United saying about 300 of its employees in California will make tens of thousands of wellness calls to vulnerable Californians. Governor Gavin Newsom. Just to check in on their mental health and see uh, what they need. Alex Stone, ABC News, Los Angeles. It was back to work today in three states, including Georgia, where customers returned to places like beauty shops, tattoo parlors, and bowling alleys. I trust my stylist to take the necessary precautions to keep me safe. Alaska and Oklahoma also eased restrictions. The governor of Washington, Jay Inslee, giving some construction the go-ahead. We have found a way to safely allow low-risk construction that is underway to resume. And with COVID cases declining in New York City, the Navy Medical Hospital Ship Comfort will leave at the end of next week. The field hospital at the Javits Convention Center will close at the end of May. The experts are pushing back on President Trump's comments about possible cures. Here's ABC News Chief White House Correspondent, Jonathan Karl. The president was responding to an ongoing study by the Department of Homeland Security, indicating sunlight, warmer weather, and disinfectants quickly killed the virus on surfaces. The suggestion of ingesting disinfectants, something that would be dangerous and even deadly, has sparked a backlash. Lysol's parent company issued a statement saying, quote, under no circumstances should our disinfectant products... Be into the human body. Today, the president said those comments were sarcasm. The Navy says the USS Kidd is returning to port after at least 18 of its crew members tested positive for COVID-19. The destroyer is in the Pacific Ocean off the coast of Central America. You're listening to ABC News. So there's two guys, business partners, self-made millionaires. They spend their time surfing under the California sun and live in the high life in London. Nu med sager om bekymringer for børn, der har det dårligt, er blevet markant mindre under coronakrisen. Antallet af underretninger er faldet med omkring 42 procent. Det viser en rundspørg, som DR Nyheder har lavet, og hvor vi har fået svar tilbage fra 83 kommuner i landet. Pusken, der har ligget tidligt i år, kan have påvirket faldet, men flere kommuner påpeger over for os, at det særligt er lukningen af skoler og daginstitutioner, som har indflydelse på faldet af underretninger. For selvom flere læger stadig har haft kontakt med deres elever over virtuel undervisning, så kan det være svært at opdage, om der er noget galt, siger Krono Sørensen, der er psykolog hos Red Barnet. Hvis det er sådan, at, at konflikterne er derhjemme, og barnet kommunikerer online med, med læreren, jamen, så kan det være, at barnet siger stille, fordi at barnet er bange for, at forældrene hører det, der bliver sagt eller lignende. Derfor så er det vigtigt, at man både som lærer, men også som almindelig borger er opmærksom på børnene. Og her er det vigtigt, at man går til barnet og får spurgt ind, siger han. Hvis det er sådan, at man, man har kontakt med et barn, som fortæller nogle ting, som bekymrer en, så skal man i første omgang lige have sådan en helt åben nysgerrighed og, og sige, det, det du sagde, det, hvad, hvad var det? Kan du ikke lige sige lidt mere om, hvad det var for noget? Virksomheder, der vil have del i statens hjælpepakke under coronakrisen, skal opfylde en række krav. Blandt andet så skal de have en godkendt revisor. Men det er et problem for mange mindre virksomheder, mener to fagforeninger. For hvis man som lille virksomhed har mistet sin indtjening, så kan man ikke betale revisoren, og så er der altså nul hjælp at hente. Derfor bør erhvervsminister Simon Koldrup indføre en bagatelgrænse for revisionspligt. Det mener Birgitte Feldborg, der er direktør i Danske Solo-Selvstændige. De penge, som man kan få kompenseret, svarer slet ikke til den udgift, der er til en eventuelt revisimportræt. De priser, vi har, har set, de koster omkring 16.000-20.000 plus moms, og mange af de her, de kan slet ikke søge så stort et gløb. Sammen med fagforeningen ASE beder de nu om, at regeringen indfører en bakatelgrænse, så virksomheder, der får hjælp for under 300.000 kroner, ikke er underlagt revisionspligt. Det var bare en joke, da den amerikanske præsident Donald Trump på et pressemøde foreslog, at man kunne sprøjte håndsprit ind i kroppen for at bekæmpe coronavirus. Det siger præsidenten i hvert fald selv efter, at eksperter har stået i kø for at advare mod forslaget. Det vil nemlig være livsfarligt, lyder det. Men jeg var bare sarkastisk. Jeg vil se, hvordan journalisterne reagerede, siger Trump ifølge nyhedsbyrået AFP. Og nu får du en vejrudsigt helt uden sarkasme. Vi får en dag med en del sol på programmet. hvor Bornholm der dog er mere skyde og enkelte regnbyer. Thermometeret kommer til at komme helt op mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn film. Små virksomheder kan få svært ved at få ret til hjælpepakken under coronakrisen. Det kræver nemlig, at virksomhederne har en revisor. Men mange små virksomheder, der rammes hårdt af krisen, har ikke penge til at betale en revisor. Det mener fagforeningerne ASE og Danske Soloselvstændige, der siger, at der bør oprettes en bagatelgrænse for hvor meget man kan få i hjælp, uden at være underlagt kravet om revisionspligt. Men det er erhvervsminister Simon Kollerup ikke klar til. Vi har valgt at sige, at man kan få dækket op til 80 procent af det, revisoren koster, og på den måde er der egentlig hjælp til, at det ikke skulle være så umuligt at have en revisor selv for de små virksomheder indover. Fagforeningerne har i et brev til ministeren foreslået en bagatelgrænse på 300.000 kroner, men det vil bare øge risikoen for økonomisk svindel, siger ministeren. Jeg synes ikke, det er en god idé at, at lave sådan en, en ny bagatelgrænse helt op på 300.000 kroner. I min verden der er det ikke nogen bagatell, og prisen for den nye grænse, som bliver foreslået i det her brev, det kan være øget risiko for svi, øget risiko for svindel med de midler, der er i hjælpepakkerne, og det er jeg ikke klar til. I USA advarer producenter af klorholdige rengøringsmidler nu for brugerne mod at indtage rensemidlerne, hvad enten det er ved at drikke dem eller sprøjte dem ind i årene. Advarslen kommer efter, at præsident Trump på sit daglige coronabriefingmøde fra Det Hvide Hus talte om mulighed for at bruge disinfektionsmidler i patienter som behandling mod coronavirus. Efterfølgende har Donald Trump sagt, at det var sarkastisk ment, men en har skabt hæftig debat i USA. Det fortæller vores USA-korrespondent Steffen Krets. Trumps udtalelser har fået lokale myndigheder og producenter af rengøringsmidler til at udsende skarpe advarsler om, at det kan være livsfarligt for mennesker at indtage disinfektionsmidler, hvad enten man drikker det eller sprøjter det ind. Trump sagde ved samme lejlighed, at ultraviolet lys også kunne bruges i behandlingen. Det er der ingen dokumentation for. Tværtimod er det dokumenteret, at ultraviolet lys kan forårsage hudkræft. Præsidentens kritikere siger, at hans udtalelser er tegn på en tiltagende desperation over en elendig økonomi i USA, dårlige meningsmålinger og et præsidentvalg, der venter forude til november. Lyd det fra Steffen Italien er fortsat hårdt ramt af coronavirus, men der er lidt lys i mørket for landet. Antallet af døde i Italien med coronavirus er inden for det seneste døgn steget med 420, og det er det laveste antal dødsfald på et døgn siden den 19. marts. Det oplyser landets sundhedsmyndigheder, skriver Reuters. I alt har næsten 26.000 mistet livet i Italien. Italien er det land i verden med flest døde næst efter USA. Her passerede dødstallet 50.000 i går. I net klar er de fleste steder dog mere skyde og enkelte byer i den østlige del af landet og så temperatur mellem We're told jumping out of the coronavirus lockdown is not the answer as we're warned that the peak of the UK crisis isn't over yet. Welcome to the Sky News Daily Podcast with me, Jonathan Samuels. Thanks for joining us as we examine the story beyond the headline. On today's episode... The actions I've announced will ensure that the transport can continue to serve the nation during this crisis keep us supplied with everything we need to stay at home. The transport secretary promises to keep essential goods coming in and trialing drones to deliver medical supplies. Also today, we have not finished with this epidemic by a long shot. England's chief medical officer urges caution. We'll be discussing all that and I'm allowed to walk on the fairways of our golf course, but only if I don't carry my clubs. We speak to a Danish physician who's questioned lockdown measures imposed by some countries during the coronavirus pandemic. We go into another weekend of lockdown with a plea from the Transport Secretary. If we want the measures to end sooner, We must only make essential journeys. Grant Shapps led Friday's daily briefing, also promising to safeguard the flow of essential goods into and around the country. The government has secured a trilateral agreement along with French and Irish governments, which commits our nations to keeping freight routes open throughout this crisis, bringing in life-saving medicines, food and many other essential goods, allowing us time uh, to meet the needs of our countries during this difficult period. Operators on many of these routes have been under rising financial pressure due to falling demand. Since many of them bring in crucial goods like medicines, raw materials and chemicals to purify water, it is important to guarantee the continuation of these services. So we're protecting ferry routes between Great Britain and Northern Ireland with funding of up to 17 million pounds we're also taking action to secure services around the united kingdom including 10 and a half million for links to the Isle of Wight and the isle of uh, and the cilly is uh, allowing critical freight to continue to support families to every part of our country and we're making sure that air links to <laughs> Belfast, Derry and northern ireland it 14, 49 och 30 år. 17, 49 och 40 år. 17, 40 och 50 17, 49 och 50 17, 50 och 0 29 april 17, 50 och 10 År 2020 17, 50 och 20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 Rapportrar Si Holmgren och Sven Karlsson. Idag blev det känt att en polisutredning startas med anledning av att en sjuksköterska inom region Stockholm avlidit i covid-19. Frågan är hur utsatt vårdpersonalen egentligen är. Så här säger statsepidemiologen Anders Tegnell. Vi hoppas verkligen att vi ska undvika dödsfall bland vårdpersonal. Sen är det ju så att den här sjukdomen orsakar dödsfall i olika åldersgrupper men väldigt, väldigt sällsynt. Det är ju därmed svårt att säga att inte ytterligare vårdpersonal kommer att drabbas. Det finns ju däremot inga signaler om att vårdpersonal skulle ha mer risk än personer i allmänhet hittills i Sverige. Vi håller på att titta på frågan men utifrån det lilla data vi kan se så verkar det inte vara så.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 Detta är ett urklipp ur Sverige Vaknar, Sveriges enda fullständigt pk-fria morgonshow. Sänds 8 till elva varje vardag på sverigevaknar.se. Hallå! Nu hej, hej någon! Hej Daniel! Hej, vem pratar vi med? Hej! hej. Du pratar med Lina. Hej Lina! Från Järnåker. Lina från Järnåker, hej! Du ska få en applåd. Ah, tack tackar! Innan du ens innan Oj, jag har jag sagt. du ringer. Alltså är det så? Ja, absolut. Jag har inte gått och gått, men nu då? Ja, men det var jag tror, delvis Skype. Och sen, eh, det verkar som att det bara går några få signaler då, och sen går det till någon telefonsvarare. Är det så, uh, ja, precis. Ja, det är någon engelsk dam som Just pratar och säger man inte kan få tal på dig. Just det. Men det kan man om man bara <laughs> ringer igen. Du, hur är läget med Lina då? Eh, absolut jättebra. Eh... Jag håller på att laga lite mat och lite tampor och gubbar på äldreboende där jag jobbar. Det ja, var trevligt. Absolut. Är det, um... är det munskydd och sånt där eller hur håller det? Eh, nej, vi är faktiskt förskonade Vi eh, gjorde total karantän på vårt larm med kontakt med corona. Så att, eh, vi har varit förskonade, men det är klart att det är lite reflektioner. Mm -mm. Eh, såklart, eh, handskript och... och... Uh, ja, var försiktig och så förnuftiga, tänker jag Är de äldre väldigt oroliga eller? Uh, nej, det är de inte för att det här är ett dementboende de är riktigt <laughs> uh, orättande kan man säga De är inte oroliga för något <laughs> de. <laughs> Nej, de, de är mest nöjda och glada så att det, det är skönt i nästa dagar på på. Uh, du, Nu tog jag ju det här som jag gärna gör du kanske hade något speciellt du ville prata om? Ja, faktiskt Jag ville fråga ett litet slag för att mocka ut naturen, skafferi nu på våren. Ah. Eh, ja, det finns otroligt mycket gott och fint att plocka. Det här, här, är ju, här borde jag ju kunna mycket mer björksav. Det är typ, och tallbarv ska man ta nu också och mosa och göra sådana här fina olja av. Det är ungefär det jag vet. Vad, vad skulle du rekommendera? Okay. Eh, ja, dels så är ju näslerna som bäst nu. Så, Absolut, de focka nässlen är en fantastisk källa till vitaminer, mycket C-vitaminer, mycket järn. Eh, är på gång också, U.S. approaching Great Depression levels from the 1930s, the federal government is once again ready to inject a massive amount of money into the American economy, about a half trillion dollars. Passed by both the House and the Senate, the measure is expected to be signed into law by President Donald Trump this week. The bill includes $250 billion, dollars marked for small and medium-sized businesses, to help meet payroll, rent, and other expenses. Almost and a half million people filed for unemployment benefits in the U.S. last week, bringing to 26 million those who have lost work in the past five weeks. Meanwhile, the coronavirus continues to extend its deadly shadow on the world. Johns Hopkins University reports, combined with just released New York totals, add up to more than 2.7 million COVID-19 cases, with over 192,000 deaths. Here in the United States, cases stand at about 870,000, with well over 50,000 lives lost. The state of New York, the hardest hit, reports 263,000 infections with a cost of more than 21,000 lives. The latest daily fatality count, 422. About 14% of people given antibody testing in New York have shown up positive. Governor Andrew Cuomo says that means that up to 2.7 million people statewide may have had the virus and recovered. Elsewhere, lockdowns have been extended in three more countries, Greece, Malaysia, and Bangladesh. On the other side of that equation, Vietnam, New Zealand and Croatia are moving to ease their shutdown measures. The Czech Republic is loosening restrictions for foreigners who have been barred from entering the country, and its citizens can once again travel abroad, and the ban on the movement of people across the Czech Republic has been lifted. In Spain, for the first time since its devastating COVID-19 outbreak, there are more recoveries than new infections. Today's numbers, 2,796 new cases and 3,100 recoveries. More news at VoANews.com. Via remote, this is VOA News. Muslims have begun their observance of Ramadan with a month of dawn-to-dusk fasting, but many will have to forego the communal prayers and family gatherings, normally part of their celebration. This has authorities maintained lockdowns aimed at slowing the coronavirus pandemic. Despite a still-rising number of COVID-19 cases, the U.S. state of Georgia is reopening its economy today. Brian Kemp was one of the last governors to issue a stay-at-home order. Now he's allowing gyms, barbershops, and hair salons, among other businesses, to open their doors, despite the obvious difficulties that will pose for social distancing with the risk that entails. Georgia's neighboring state of South Carolina is lifting its shutdown restrictions on department stores, flower shops, and other businesses deemed non-essential. South Carolina's chief epidemiologist cautions The risk of exposure remains for everyone. Other governors are wrestling with the question of when to reopen their states amid warnings of those who say there is potential harm if such a move is made too soon. President Trump yesterday at his news briefing had a new suggestion for dealing with the coronavirus, ingesting disinfectant to kill the virus. The Environmental Protection Agency issued a quick reminder that disinfectant products should never be ingested that they are meant only for cleaning surfaces. The makers of Lysol issued the same warning today. From the New York Times, a report that the Food and Drug Administration has warned against the use of hydroxychloroquine and chloroquine, two of Mr. Trump's past recommendations for COVID-19 treatment. The FDA says both drugs used to treat malaria can cause dangerous heart rhythm abnormalities. According to a new survey, few Americans say they regularly look to or trust President Trump as a source of coronavirus information. According to the Associated Press NORC Center for Public Affairs Research, just three of 10 Americans say they regularly get COVID-19 information from Mr. Trump, and fewer say they have high level, levels of trust in what the president is telling the public about the pandemic. Hopes for an effective COVID-19 treatment have been dampened with China reporting that a small-scale test on the antiviral drug Remdesivir has proven disappointing, with no positive results for patients. But Gilead Sciences says its drug is being tested in several places around the world. The China report helped send stock prices down on Wall Street yesterday and today on Asian exchanges. The Nikkei average shed about 1% of its value. The same was true in Shanghai. U.S. markets opened higher today as oil prices boasted a 4% gain. But the Dow Jones average is now off by about 80 points. University entrance exams are being conducted in Hong Kong after being delayed for a month by the pandemic. Temperature checks, masks and social distancing are in place at testing sites. It is expected more than 50,000 students will sit for the exams. More news at theoanews.com. Via remote, I'm Jean Ren and this is theoanews. Fortun är det dags att lämna över ordet till Johan Det här är Radio Sweden på lätt svenska. Fredagen den 24 april. Idag med mig Jenny Hallberg och Ingrid Forsberg. ...när vi la vår prognos för en månad sen. När vi får in exempelvis på vår barometerindikator som pekar rakt ner i källaren... vi blev väldigt lite överraskad, till och med något ja, chockad. Ja, chockad jag. Statliga konjunkturinstitutet la idag en historiskt dyster prognos för ekonomin. Bruttonationalprodukten faller med dubbelt så mycket som institutet trodde för bara någon månad sen. Med cirka 7 procent... Arbetslösheten går upp till över 10%. Och det här är klart värre än under den förra sådant krisen, finanskrisen 2008. Det har ändå politikernas många återhållanden haft BBC's. effekt framåt. Millions of people who've been classed as key workers can now book a coronavirus test on the government's website if they've got symptoms. People living with key workers can also book themselves a test. The Health Secretary, Matt Hancock, says the government's still going to meet that target of doing 100,000 tests a day by next Thursday. The reason that the increase uh, was we pretty slow at the start of the month, Uh, is because we've been building these systems to automate the testing, automate the labs and the IT systems that are that are needed. We're ahead of our internal plan for where we expected the amount of capacity to be and we've got a week left to uh, to hit that that goal. The Welsh First Minister Mark Drakeford says he hopes his government can start to ease the lockdown in Wales at the end of the current three-week period in May. It's thought that could start with people with some health conditions being allowed to exercise outside more than once per day. A Chinese clinical trial suggests that an experimental treatment for the coronavirus doesn't have as much of an impact as first hoped. Results from the trial of antiviral drug remdesivir were accidentally published by the World Health Organization. The drug's maker insists that early trial data does show a potential benefit. And the early upload is thought to be partly to blame for a slump in share prices across Europe and the US. Here, the FTSE 100 share index of leading companies opened more than 78 points down, but that's also thought to be a reaction to figures showing the largest monthly drop on record in retail sales. And more than 27 million pounds has been raised by the BBC's three-hour-long Big Night In fundraiser. There were sketches from the stars of Doctor Who, Catherine Tate, and Little Britain, as well as a surprise video call between Stephen Fry in character as a descendant of Blackadder's General Melcher. or have been Ronald Reagan do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. I'm sick and tired of it and they're fought up varför har det här missnöjet egentligen vuxit fram och vad är det som har gjort att Donald Trump har gett sig in i debatten. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Den 15 april samlas några tusen personer i delstaten Michigans huvudstad Lansing för en demonstration. Åtal har väckts om både misstänkt bedrägeri och olaglig penninginsamling i anslutning till terrordådet på Åbo torg år 2017 meddelar åklagarmyndigheten. En person åtalas för grovt bedrägeri och grov förfalskning. Det här gäller skadestånd som söktes efter knivattacken i Åbo. Och i samma ärende har åtal väckts mot två personer för penninginsamlingsbrott. Handlingarna blir offentliga först när ärendena behandlas i tingsrätten och det är oklart när det sker. Centralkriminalpolisen begär en urkvinna häktad i samband med det komplicerade fallet kring en inkomstdrott på nästan 30% jämfört med det motsvarande penningtvätt. Intäkterna i har minskat och med 15%. Företagets vd Guillaume Fourin säger i pressmeddelande att flyginustrin just nu dödsattesten var förfalskad och att mannen fortfarande är vid liv. Kvinnan misstänks för grovt bedrägeri och grov förfalskning. Idag kom beskedet att statsminister Sanna Marin inte är smittad av coronavirus. Under gårdagen arbetade statsministern på distans eftersom en person som jobbar i statsministerns tjänstebostad hade försatts i karantän på grund av coronasmitta i sin näromgivning. Idag jobbar Sanna Marin som normal igen. I Sverige är regeringen bekymrad över rapporter om trängsel på krogarna i bland annat Stockholm. Enligt inrikesminister Mikael Damberg- trappas övervakningen av krogarna nu upp- för att se till att alla följer reglerna. Och också staden Stockholmsmyndigheter- kommer att ingripa ifall det behövs- det säger finansborgarrådet Anna König-Hjälmyr. Det gäller tillsyn, dagtid, kvällstid, nattetid. Och där vill jag också vara väldigt tydlig med- att vi kommer se fler anmärkningar i Stockholms stad. Och då... Är detta en varning till alla de krogar som idag inte sköter sig? Ni kommer att stängas ner om inte ni efterlever de tydliga restriktioner som har getts ut. Här hemma har olycksfallsutredningscentralen lagt fram en rapport om olyckan med en beväringsbuss i norra Savalax för snart Någon två veckor sedan. De säger Stockholm stängde upp Bussens framdäck fäste Någon inte i underlaget med våt och slask och bussen gled ut på en åker och välte. Vinden kan också ha spelat in eftersom bussen var baktungt lastad. Det fanns 45 beväringar i bussen och ingen av dem skadades allvarligt. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Melin. Nu ska jag ge plats för dagens slaget efter 12. Och Idag får man ringa in och ställa frågor till justitieminister Anna-Maja Henriksson. Telefonnumret till studion är 0600 11 12 13. Välkomna till dagens slaget efter 12 och hälsa jag justitieminister. i dressyr. Alla deltävlingar utom en har fått stry... Denna tävlingen som fortfarande hoppas på genomförande... Både också som översättare och journalist. Så här säger Lotta Olsson, litteraturkritiker på Dagens Nyheter om Maj Sjövalls inflytande. Hon är ju mest känd för Bekta roman om ett brott. De tio kriminalromaner hon skrev tillsammans med sin man Per Varle mellan 1965 och 1975 som förändrade kriminallitteraturen över hela världen för all sak. Vad var speciellt med sättet de skrev? De började berätta om polisnedsvaror vardag på ett sätt. Ingen hade gjort det, det. är svårslagbart i första romanen Rönsarna som kom 1935. Där de låter Martin Beck sitta i flera månader och inte göra någonting åt mordet på Rönsarna. Nåt För att det, de, får, de hittar inga ledtrådar och det att sådana här kristessorna att det inte är, det är, inte polisjakter med bilar och fantastiska farliga mördar och så vidare. Det blir det i vissa, i vissa lägen men för det mesta är det ett, ett enligt tragglande och det är någonting som Sjövall Valer gjorde bättre än några andra tycker jag. Maj Sjövall skrev tillsammans med sin man Per Wahlö. Hur var den relationen? Vem skrev mest? Ryktet har jag alltid sagt att det var Per Wahlö som redan var etablerad författare. Som skrev allting. Men både, både Per och Maj skrev mycket eh, om vartannat. Och hennes, hennes inflytande är ovärderligt. Och hon har, hon har verkligen på ett otroligt förraktfullt sätt blivit betraktad som den lilla kvinnan- som fick vara med när Per skrev sina stora kriminalromaner. Och så var det inte. Lotta Olsson kritiker på DN om Maj Sjövall- som alltså har avlidit efter en långtids sjukdom. Och sjövall polisman Martin Bäck- blev också inspirationen till en utställning på Malmös gator och torg- för tio år sedan- En dansande polis i stan blev en del av Malmö Konsthalls utställning Polis, polis, potatismos som bygger på romanen med samma namn av Maj Sjövall och Per Wahlö den enda bäckboken som också utspelade sig i Malmö. Så här att restaurants, cafes and bars could technically open, but a third of the venues kan be full and only serving on the terrass. Så so you can't go inside. So for example, we heard from the mayor of of uh, Benidormstein on, on the Costas who said that will lead to potentially um, hundreds of businesses failing because that, that will mean when they are back up and running, they only have th Så det här skapar ju en känsla av trygghet vi vet hur vi ska göra Och tar man bort det så har vi ju ingenting gemensamt utan möjligen då att det ska vi så, så spara I love you, Valliki, tam di baba, tam di The midnight out in the moonlight just like we used to do I'm always walking after midnight searching for you I walk for miles all down Wilcanal over Wilcanal never took Bill 2 Och bil två punkt radio stream, jag två och tre bunker. Och valen trunknar. Jag tycker det vore otroligt sorgligt att vi utropade varenda skol. Östersjötumlaren är en av våra svenska arter som håller på att försvinna. Idag snabbare än omsing. Och Vem är väl vi att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö? Vetenskapsradions miljöprogram Klotet. Idag om Sveriges djur och växtarter som håller på att dö ut. Jag heter Niklas Sackersson. Nu i veckan släpper Artdatabanken sin rördlistan som kom på 15 år där all... alla djur och växtarter sort of that, som riskerar of... att dö ut listas på en skala. Vi börjar i Östersjön, där simmar en av rördlistan som nykomlingar för i år. Jag måste missa något, det har inte funnits rätt. Det här är en mess. Med sin delfin lika kring och truffig annons av Sverige. Det skulle inte vara så här, kan det? So the problems appear to be very, very complex, but they're nearly all, I would suggest, the vast majority of the problems are a result of the fact that at the very base of of economic structures, you've got a currency system that's bogus from the minute it started. Mm -hmm. And because economic professors rarely, if ever, address that one thing, what's the point of them? What is the, the po point? What? Well, the point of them, of course, is to continue the... Julia Karlström forskar på tumlare vid Naturhistoriska riksmuseet. Och på grund av den låga reproduktionstakten hos valarna och miljögifterna som fortfarande cirkulerar i Östergrund Räknar hon med att det bara finns en handfull henor kvar. Sue, an 'one shed load means the inside lane is closed. That's not predicted now to open until 7:00. M54 westbound between Junction 3 for Whitchurch and Junction 4 for Telford East. A road traffic closure means the inside lane is currently closed. And alongshire the M61 south Och det här är Radio 88 i Partille, som ni lyssnar på från mobilen med kabel. Till exempel. Ja, det är som ni är hör i bakgrunden ni är Westens Sierra med Midna, eller Festival, Festival Boys. Boys, norska band. De har varit med tio veckor nu och vi tycker väl att det är jättekul att de är med och att vi samarbetar med norska klubben. Då. Absolut. Fantastiska killar, men nu vet jag att det var en tio veckorsregel och de är väl med i tio veckor nu. De var faktiskt femma förra gånger och åker upp till andra platsen. Ja, men man kan inte så rösta kan då. Nej, det går inte att rösta med på den låten så att vi tar bort den andra låten alltså, som Western ser med Festival Boys och säger tack till de här tio veckorna. Och de kommer tillbaka senare, det lovar vi. Det blir väl höst då, Ja. om det inte det blir innan dess, så vi får se. Eh, vi tänkte faktiskt vara uppe på sommar på Låke. Ja, Både corona och semesterdags och sånt där kan vara trevligt. Och det tänkte vara juni, juli, augusti. Ja. Vi har kört 2019 år nu med det här programmet- så att vi tyckte vi kunde få lite längre ledigt. Ja. Men vi kommer tillbaka givetvis. Gör, vi. Jag och Åke ja. gör vi givetvis. Men vi ska ju gå till ettan då som har fått hela 69 poäng. Oj då, det det är bra. Ja. Mer, och det är Spinning Wheels med Shadow Sloten. Quater måste Stores- In Air and Jurassic World. He had been in intensive care in a Mumbai hospital with a colon infection. People in India are using the hashtag RIP Irfan and hashtag legend to pay tribute to him. We're going to bring you more of the social reaction to his passing in the next half hour of the show. Um, this one also getting lots of comments on the BBC World News Twitter feed. Films that debut on streaming services such as Netflix or Amazon will now be eligible for the Oscars. Current rules say films can only end This is Mike Freeman from the Shasta County Office of Education, superintendents from Ashland and Medford in Kelly Raymond and Brett Champion, and student Lily Marsh, a senior at Ashland High School, who we'll hear from shortly. We'll come back to the Jefferson Exchange and talk more about distance learning and get an update, and you can join the conversation as well in a minute ten. support for jpr comes from our listeners and from the oregon community foundation where they believe we're all in this together you can donate to the oregon community recovery fund providing rapid response for oregonians in the wake of the coronavirus visit oregoncf.org to donate learn more about the immediate needs across the state or apply for a recovery grant I'm Mary Lupinetti. I'm from Medford, Oregon. I donated my 1999 Toyota Camry V6 to JPR. Most times I've done it, it's been real easy. I called up, went online and filled out the paperwork. The company that handles uh, donations for JPR does a great job of walking you through the process. I think it's an essential service for a free democracy. I want to make sure I support it. Donate your car. Call 844-JPR-AUTO. <laughs> back on the Jefferson Exchange on the news and information service of Jefferson Public Radio. I'm Jeffrey Riley, and we're talking about distance learning, which is the way children are learning right now with the schools closed because of the COVID-19 pandemic. We're getting an update on how things are going versus the expectations from Kelly Raymond, who is the Ashland School Superintendent, Brett Champion, the Medford School Superintendent, Mike Freeman, who is the Shasta County Office of Education, where he's Director of Professional Learning and Leadership Support Services. Lily Marsh is a senior at Ashland High School. Troy Pomeroy is a math Teacher at Hedrick Middle School in Medford. And you can join the conversation on the exchange at 80-838-3760 on the phone. Our email address is JX at Jeffnet.org. Lily Marsh, are you still with us? I guess Lily's the one who dropped off. Troy Promroy, are you still with us? I think we need to get the uh the phone line up there, Brandy. Uh so uh Lily, are you there? Okay, you are there. Good. All right. So, uh so tell us a bit about uh about what things are like for you on the student end of the Zoom offerings we were just talking about. Um interesting, for sure. I mean, I'm incredibly grateful to all of the teachers working overtime during this pandemic. It's um really is starting from scratch and Be part of the college sports conversation on TuneIn. Hear the latest storylines around SEC football with the Paul Feinbaum show. I just think we remember when when you came to light the fire and you knew just walked the brain you turn cold gray ashes into hot burning flames you turn cold gray ashes into hot burning flames i'm alive with love because Där är folk väldigt noga med att hålla, hålla rent och snyggt. Det finns väldigt lite buskar och ris och rishögar och lövhögar, tyvärr. Enligt artdatabanker är det oklart varför ig har gått tillbaka här. Men man tar upp två saker. Det kan att grävlingen, som ett av få djur som dödar och äter kottar, gynnas av milda vintrar. Och också att torra somrar gör det svårt för igelkotterna att sitta födda. Visst är det så. Den, den här torra som, sommar som var för två somrar sen, den var ju bedrövlig för så det, det var ju ett evigt, evigt bönande till alla människor att se ut vatten, se till vattnet på marken så att igelkotterna kan få lite mass från att upp. Då. Så är det. Men här på ön har vi ju inte grävling. Och med klimatförändringarna så blir det ju fler torra somrar. Hur orolig är du för igelkotterna? Klart jag är orolig. Självklart är det. Jag tycker det här är inte bra. Det är inte det. Att vi, alltså, sätt, hur mycket igelkottar som helst där. Folk var så glada och ser nästan ingenting. Om du kör så kör vi. Ja, I en bil. Mm, det det. Nu är det dags för igelkottarna att få komma tillbaka till snåren. Där den bor en liten bit bort längs en grusväg. Mm. Lotta Persson ställer ut vatten i en stor helg kattmat. Och vilda och hennes familj ska se till att den får vatten och mat. Men nu försvann kotten in i snåren här. Mm, det känns bra för det är ju naturligt för dem att gömma sig i er och ska bo, där det är lite tätt och skyddade. Hur kommer det gå för den här tror du? Jag hoppas att det går bra naturligtvis, det hoppas jag. Men det tror jag. han är i så god kondition nu, så att det är jag är inte så bekymd att det är inte händer något trafik på dem sådana saker. Vad tror du krävs för att vända utvecklingen så att inte ig är hotad längre? Ja, det är jättesvårt att säga, men människor måste ju vara mera, mera observanta i trafiken och de måste tänka sig för med sina poler och sina, hålla ordning på sina hundar och, och i alla nät ute i trädgården och sådana här saker, källartrappor att de går och tittar och ser Och vad kan jag göra? För våren vända på lövhögen och se in om mm. man fjötar fyr på dem och ser att de inte ligger där och sover Och vi att sätta ut vatten, kan ta vatten till dem. Och vad ska man sätta ut för mat då? Man lite mat dem. Ja, alltså, det är kakor. Jag, jag ger dem kakor. Och sen så är de fasiner kring kött det är kakor. Man ska inte ge dem ge dem mjölk eller någon jag kan det är klart men liksom sån här laktosen toleransen. Vad ni ska ha. Det är det. Det Veterinären Lotta Persson det var klotets Daniel Vergeö som träffade henne på botten. Jag tycker det är jätteviktigt att försöka ta till helhetsgrepp på hur det står till med en biologisk munisåldern i Sverige. Vänke Eide på Sveriges lantbruksuniversitet och Artdatabanken har lett arbetet med årets brödlista. Det ger en väldigt bra bild på hur det står till. Det är lite som att ta tempel på den naturen och Det till egentligen? Ja, inte så värst bra visar det sig. Antalet arter som nu är rödlistade i Sverige har ökat med 11 procent sedan förra listan som kom för fem år sedan. Och det behöver man göra någonting åt, säger Wenke Eide när Klotets producent Mona Hambrius träffar henne. Dels har vi ökat kunskap så vi har kunnat bedöma flera arter. Men det är också så att det är flera arter som ligger sämre till nu än i förrörelsen. Ja, det är alltså en försämring. Ja, så där kan det låta när man trycker i mobilens appar mobilen är alltså utlagd i sändning via stereosignal, kabel och minimixer och så Det är också sätt att få ut det som hörs i mobilen som jag normalt sett brukar lyssna via hörlurar jag ska sälja mig via högtalare för då blir det rundgång i studion nu Så det är mest som gäller. Jag säger att Samnytt har en eh, ny artikel också här, eh, ganska färskt på Twitter. Där heter Dola Gunnar. Ja, det uppdateras också. Då försvinner det allt. Men jag han ser att det var en rånövågor. Eh, ja, det försvann, men. Det var alltså en rånvåg i Skåne Med ungdomar som hade begript Samnytt.se Och en mycket känd författare också Har nu lämnat oss Ett författarpar var det som skrev Kriminalromaner eh, och så De här eh, eh, Sjövall och så Gamla tant Men jag ser dåligt och jag kan inte läsa böcker och så. Tidningar. Jag ser bara rubriker och så. Jag ser stora texter, men på dataskärmen går det ju bättre. Och kulturnyt på ettan här på tvn är självklart en lite lätt solbränd kulturberikare. Det gäller att vara PK och ha med så många invandrare som möjligt i radion och televisionen, den statliga. i på ettan. Inte P1 alls utan på televisionen. Stirrburken som det också kallas. När vi ser till Sverigekanalen direkt och så kommer nu Hitlers innersta krets på tvåan. Inte P2 utan på TV. TV. Det kanske är stirrburken. Och så har vi också P1 på en regel också på mixen här i I Fono så att det låter lite mörkt och så Men det kan låta så här Jag tycker det är ett bra exempel på att eh, Om det finns en vilja att ändra Så att trenden vänder Så är det möjligt Man måste bara ha lite tålamod ibland, för ibland... Och ICA i långsjöten har öppet Som vanligt imorgon Men första maj öppnar man Klockan 12 Jag tror att det blir miljöstationen imorgon Och lite mer blåbarshopp och så Och jag brukar köpa en liter i taget Men idag var det cirka 5 km. Om ni inte har hört det Vandringsturen När jag pratade i mobilen Min egen podd Inspelar alltså, spelar in I mobilen i ja. app Och långsuttan laggarbacken Hinsuttan och sen tillbaka Jag såg några katter Och några enstaka människor som rörde lite på sig Men det var inte så många Och en det som skutta på tygge Och på tvåan är det också Hitlers innersta krets nu, faktiskt. Där. Och vi brukar ju kyvlyssna lite grann på b 4 4 och så. Mm. Så att flödet på Twitter verkar ju uppdateras av sig själv och då försinner allt som är högst upp. Förr fick man ju trycka. För jag få. Det senaste. Och bubbla, radiobubbla, nyhetsbubbla. Det är en radiostation också som heter radiobubbla. Har hämtat här på Twitter. stockholmdirekt.se Stort polis på drage efter knivrånare. Ja, det försvann, men jag hade ju sett att det var ett rån här på en butik i Upplandslesby. Det är stor polisjakt efter rånaren. Man stoppar väl bilar och annat. Det har skett ett rån alltså i Upplandslesby som har vepnat. Då? Och här gassar ju solen. Imorgon är det kanske en helt vanlig idag eftersom de gick öppna klockan åtta. Det är väl inte någon helda men jag tror att det är helda på fredag eftersom ICA är öppen klockan 12 så att första maj är väl en röd dag fast det är en fredag det är en helda men torsdagen är en helt vanlig torsdag det är väl så det är så att på fredagen så är skolorna stängda och så och ICA är öppen klockan 12 och på ett, tvåan här så lyfter man med högerarmar där Tyskar som gör romersk hälsning Ja det kommer ju från romarriket Från början Vi har ju tagit upp det Ja det kom inte från Tyskland alls Det var ju Caesar som gjorde Held Caesar Men Sen tog ju Mussolini upp det där Ni vet han ville ju åter återupprätta Romarriket Så äh, Mussolini Och hans gubbar och gummer viftade med höger armen och ropade Hell Mussolini kanske Men sen var det Hitler som norpade den romerska hälsningen och tog upp den som en tysk hälsning och då var det Heil Hitler Ja det är väl så det var Du har sett något som händer i vår systerkanal P1 nu på söndag mm -hmm. så är man fågelintresserad eller varför inte bara någon Det kan man ju säga på ett ganska dramatiskt sätt Just i det här området rapporteras almsjukan kommit in runt år 2000. ap ja, ligger på Fono på mixen så att det blir lite mörkare. Det är ju egentligen skivspelare som ska kopplas in på Fono men den har vi slängt för länge sedan, liksom mycket annat som är kaputt och trasigt och det är slängt. Vi har fortfarande kvar några apparater i alla fall som funkar. Påfallande ofta på massa se Hitlerfilmer och så. Man är som besatta av tyska arbetsläger- men man äh, nämner inte- de sovjetiska arbetslägerna- man nämner aldrig- kommunismens 120 miljoner- människooffer- i arbetsläger i Sibirien. De användes som slavar och så. Vi har ju Stalins slavläger. Man nämner aldrig- utrotningen av 8-9 miljoner- ukrainska bönder- som avrättades av NKVD- Den hemliga ryska polisen och de värsta kommissarierna på att skjuta folk i skallen med kula, det var judar. 8-9 miljoner ukrainska bönder avrättades på olika sätt. Skickades till arbetsläger och så. De vägrade ju låta sig kollektiviseras till det sovjetiska kolsjåsarna. Jag vet att Sovjetunionen hade två system. Kolsjåsarna var det ena. För kollektivjordbruken de var helt misslyckade. men. Man hade i alla fall, kolsjåsarna. Och sen hade man ytterligare ett system också. Men man fick ju också odla något där. Man fick ju ha en liten lott. Några höns. En ko och så. Och det var det som gjorde att man kunde överleva faktiskt. Så att man fick ju också ha en egen liten begränsad eh, odlingsyta man bodde på landet och så med några höns kanske någon gris, någon kossa och så någon häst och odling och så det här kollektivjordbruket var inte bra, det var väldigt eh, ineffektivt, jag vet inte när det avskaffades faktiskt det heter ju kolchåser som har stött ytterligare system med Vi lyssnar lite grann på nyhetssändningar från lite olika radiostationer via Google Podcast-appen och en, en, en stereokabel. Det var väl lite teknisk krånglig också på några av de här. Nej, torsdagen verkar vara en vanlig torsdag, men fredagen är första maj, och även om Det är inställt med de här röda tågen. Men första maj är ju en hel va Röd dag. Det som gick öppna klockan tolv. Men torsdagen verkar vara en helt vanlig. Valbors Och, afton. och eh, det verkar som media är besatta av Hitler och tyskarna och arbetsläger och så. Judarna och så. De tar aldrig upp. Sovjetunionen eller Kina och så kommunismens offer kanske 120 miljoner de är inte värda någonting det är bara 6 miljoner judar som är värda någonting det beror ju på att judarna har monopol på lidande vi lämnade också SVT där vi fick några nyhetslänkar som är publicerade på gab.com och Twitter har vi då Dala Gunnar Det är också publicerat på nyhetermedia.chatango.com. I Sörmland var en man som kissade och sparkade och slog en kvinna åtalas Pågatågen slutade köra i Blekinge och tio års övergrepp slutade mord på en kvinna döms till fängelse och utvisning, mannen var svart Jag tror det var i Sverige, samnytt.se Och jag ute i köket förut och fick in med lite sådana här tunnare knäckebröd och så, det bör man faktiskt få i sig faktiskt Och nu tror jag att det är dags för mordet på Hitler här Man försökte ju ta livet av Hitler Men det misslyckades ju, man överlevde ju Attentatet Det var en liten motståndsgrupp inom befälen som försökte eh, få bort Hitler. Men han överlevde faktiskt så. När Mussolini kom på stadsbesök så visade Hitler exakt var han hade suttit i en eh, lokal. Han, eh, han dog helt enkelt inte där. Jag eh, tror att Hitler blev lätt skadad i, den, i det attentatet. Det var alltså ett, det var höga befäl som eh, gjorde en kupp och ville få bort Hitler men de lyckades inte. Och senare så blev de självklart gripna och självklart också då ganska snabbt avrättade som fiender mot den tyska staten. Alltså, alltså den nära hotet som det kallas kategorin. Det, det är den första varningen och anledningen är att vi har ett så långt land att det finns väldigt mycket... En väldigt stor del är fjäll och, och, och Norrland faktiskt det mesta och där är det fortfarande snö på vintern och snö på vintern är väldigt viktigt för, för skogsharen som i de flesta fall då blir vit på vintern och det blir inte fältharen och en vithare blir ju väldigt synlig då om det inte är snö. Ja, med klimatförändringen och allt snöfattigare vintrar så får skogsharen ännu svårare att klara sig i konkurrensen med fältharen som importerades till Sverige under 1800-talet. Den har ju tagit över hela Svealand och Götaland och där blir skogsharen kvar bara i de allra magraste verkarna. Linné gav ju namnet till skogsharen Lepus timidus. Är den lite timid till skogsharen och är det därför den inte klarar sig så bra mot fältharen? <laughs> men det är faktiskt så. Den är inte... Den lyckas... ja, på tvåan ser vi ett regnigt Tyskland och Mussolini på stadsbesök. Och då ska man klart för sig att Hitler hade nyligen överlevt ett attentat. En sprängladdning i en väska som Ja, Hitler blev skadad men överlevde det var däremot andra som dödade sedan attacken eller sabotaget men Hitler dog ju faktiskt inte han överlevde faktiskt lite lättare skador och här höga befäden misslyckades, misslyckades alltså att få bort Hitler jag minns inte vilket år som Mussolini var på stadsbesök i Tyskland ja, de här höga befelen de hittades och avrätades ganska snabbt en misslyckad statskupp och här vinkar Mussolini han lämnar här Tyskland med tåg tillbaka till Italien vi vet hur det slutade för Mussolini och hans fru med flera av dem avrättades ju sen. De försökte ju fly och så men de misslyckades på något sätt. Mm, ja. Det är också en historia där faktiskt. Hur det slutade för Mussolini. Det var väl en allians egentligen mellan Tyskland, Italien och Japan. Om jag minns rätt. Mm, ja. Det här ligger ju också långt tillbaka i eh, tiderna. Jag tror man lyckades knäcka också faktiskt de här hemliga koderna som tyskarna använde. Jag tror att det var Englands säkerhetjänst som till slut lyckades knäcka de tyska koderna. På något vis de här hemliga koderna som tyskarna använde. Det är också en historia i sig faktiskt Och det. Det var också fantastiskt det. Ja det var hårda tider faktiskt som rensade ut också Inom sig också där. E Och så De långa knivarnas Natt Har ja, vi hört talas om Och så ja, jag tror det är Himler vi ser där Fast det är en skådespelare men fast fastklistad med stars. så Det är på tvåan Det var väl en del som ställdes inför rätta också i Nürnberg och avrättades, andra fick väl fängelser och några frikändes och så. Eh, Hermann Göring lyckades ju få in en gipskapsel och svälja den och avledde ganska snabbt. Inte självmord. Så han dömdes ju aldrig. De såg ganska bleka ut också faktiskt där utan sin uniform då. De mycket är mest skylla på att de lydde order. Hade man vägrat lyda order hade man själv blivit avrättad. Det stämmer då faktiskt: de här soldaterna och befälen lydde order från sina högsta chefer. Så militär ska man ju lyda de militära orderna, va? Så det var det som man helt enkelt skyllde på. Soldater lyder befäl och befälen lyder sina högsta militära befälhavare. Som står över va? Och, ja. Här ser vi om man satt in också på slutet. En folkarmé av äldre gubbar och så. Till och med barn. Sattes in i de sista desperata striderna. För att försöka försvara Tyskland mot fienden. Folkar med sattes in i slutet men det det skulle inte visa sig vara tillräckligt starkt. Tyskland förlorade ju till slut och vi har Expressen också här någonstans från 1945 i maj det står fred i Europa ganska unikt faktiskt. Många som har tidningen Expressen från maj 1945 Där det står fred i Europa. Det, I lika sammanhang. Man kan ha uppfattningen att ja, men de. Och det var naturligtvis fruktansvärda strider också. I Berlin och så. På slutet där. När ryssarna närmade sig. Och från väst kom de allierade också. Så Tyskland var dömt att förlora. de sista striderna i Berlin Hitler var väl i en bunker också där Goebbels och hans familj Bik gick självmord då även Hitler och så det är ganska välkänt också att ryssarna tog med sig en del saker också till Moskva där som finns i hemliga arkiv Uppgiften om att Hitler hade lyckats fly till Sydamerika är också väldigt påhittat faktiskt. Men det fanns också tyska befäl som lyckades fly på olika sätt uh, till Sydamerika. En del kanske fortfarande lever. elever. Det var väl en som infångades och skickades till Israel och dömdes sen till döden. Jag tror han hette Eichmann. Men uh, som avrättades väl 1960 Men Tyskland blev anfallet från öst och från väst och det blev aldrig så mycket faktiskt att försöka försvara allt detta Ryssarna närmade sig mer också där och det dagen vet vi där Från väst kom de allierade också allt närmare Tyskland Så att det blev allt för, för, för besvärligt faktiskt och anfallet mot östfronten hade ju misslyckats där, de frös ju fast och så ja. så till slut så blev det de här sista slutstriderna och sen följer ju Tyskland till slut samman jag minns inte vad han hette det var Dönitz som fick ta över på slutet och han skrev under också sen att Tyskland går med på fredsavtal och lägger ner alla striderna jag tror att det var i början på maj månad 1945 precis i början på maj 1945 när Tyskland gav upp och på alla fronter alltså Då skulle striderna upphöra. Och då var allting över. Och då avslutades också uh, andra världskriget. Och Hitler hade väl begått självmord den 30 april, tror jag. Om jag minns rätt. Det här är ju så väldigt länge sedan. Det är den 29 april idag faktiskt. Och jag tror att Hitler begick självmorden den 30 april. Och I början på maj 1945 hade väl Dönich tagit den här Denich, tagit över som högst befälhavare Man kämpade ett litet tag men sen så insåg man att det var helt kört och han gav med i möten med fienden där och skrev under papper och Tyskland har då kapitulerat Och den tyska statsradion hade meddelat att Adolf Hitler hade fallit i kanten mot bolshevismen. Men sanningen var att han är begått självmord. Självmordet. Hör det och Alla ja. barn och alla ungarna överlevde och, och Ladusvalan var så glad. Ja, men, så att, de, jag, jag såg själv. De kom ut i flygålder och eh, kunde flytta vidare till eh, söder om Sahara när höstkanten kom. Så att, eh, mm, det var ju ganska läckligt att kunna kommunicera med... Jag menar, ibland möter man människor så säger ja, men det är ju... Bara djur på då, Bara djur. Vad är vi då? Vi är till och med den dummaste djurarken av alla som förstör vårt eget habitat. Det gör inte de själva djuren. Så att de är värda att rädda. För fåglarnas och alla andra djurskull så är det väldigt skönt att människor som du finns, Gunnar, tack så jättemycket för att du ringde. Tack själv för att jag fick med. Hej, hej. Hej då Gunnar, hej. Hej. Ah! Ja, det var inte Gunnar Andersson från DOMS utan som är på P4. Den är ett tydligt exempel på att det är väldigt, väldigt svårt att säga en säker siffra när det gäller risken för det. Ja, den där gröten i käften kan vi inte lyssna på om det är lite grötigt. Det var ett skorrande ljud som skorrade på ären. Men som att torsdagen verkar vara en helt vanlig torsdag Men fredagen verkar vara en röd helgdag Med tanke på Icas öppet tider Och eh, det är ju då på tvåan här Som vi ser någonting om Med skådespelare och sånt Han med löst mustaschen där väl Han skulle föreställa himler Ja Men det är ingenting att hylla. Men eh, rent ur eh, historisk synpunkt så finns det ju oerhört mycket material. Med eh, böcker och så, filmer och dokumentärer och så om den här tiden. Eh, jag tycker kanske att tiden mellan 1933 och 1939 är mer intressant innan själva kriget kom. Och utvecklingen i Tyskland under åren 1933-1939 man byggde upp, man fick ju ner arbetslösheten och så. Förbättringar för arbetarklassen och så. Det är ju bara fakta, ingen propaganda. Det stod faktiskt också i de här skolböckerna på 70-talet. Varav jag har faktiskt något exemplar av en gammal skolbok någonstans här från 70-talet. Det skedde stora framsteg i Tyskland. Både socialpolitiska området och det blev mycket förbättringar för arbetarklassen och arbetslösheten minskade kraftigt man fick bort de krim, kriminella typerna på gatorna de skickades på arbetsläger och så, så att det skedde mycket positiva saker faktiskt i Tyskland där alltså 33-39 innan själva kriget kom och det var det som förstörde allt det skulle aldrig ha startat ens vad hade hänt om Tyskland inte hade startat ett nytt krig och gick in i Polen Jag tror att man ville ta tillbaka områden som Tyskland hade förlorat i första världskriget. Och därför man gick in i Polen och så. De här Sudett-Tyskarna va? Och ja, det var områden helt enkelt som hade förlorat i första världskriget. Som nu tillhörde Polen och så, andra länder. Och de områdena, de gamla tyska områdena ville man helt enkelt ta tillbaka va? Det var egentligen så, det började Lebensraum. ja. Men det stannade ju inte där Tyvärr Hade man nöjt sig med att Bara ta tillbaka de områden som var Förlorat sedan första världskriget Så hade det inte blivit någon mer än så Förhoppningsvis Men nu blev det ju En tragedi För världen men sagt Ja det var ju fruktansvärt faktiskt så. Hur många som dödades Totalt i Det här andra världskriget har jag ingen uppgift på. Enorma människomasor faktiskt och så. Och tyskar som överlevde östfronten, de kom hem med ett ben och så. Det är fruktansvärt om de inte frös fast i ismassorna. Och en metod var då den förbrända jordens taktik genom att helt enkelt bränna, bränna ner hus och så med elkaster. Och här ser man nu tyskarnas dalkonskatter också. Man ockuperade med olika länder. Det var också ett krigsbrott faktiskt. Göte käftet. Den har skadats. Läkaren Christian Borg undersöker just nu hur många som behöver eftervård. Det vet vi inte ännu kan vi säga. Det blir precis som allting annat när gäller den här viruset. Att man, vi vet ju inte. Vissa som smittas av coronavirus får bara en lättare försving. Medan andra blir allvarligt sjuka och får vård på sjukhus. De som blir friska igen efter allvarlig covid-19 kan ändå behöva fortsatt vård även efter att de har lämnat sjukhuset. För både hjärnan och andra delar av kroppen kan ha fått skador. Ibland så har till exempel minne och koncentrationsförmåga blivit sämre. Och vissa får också sämre humör och blir lätt arga. Ett annat problem kan vara att någon del av kroppen blir förlamad så att man får svårt att röra sig. Även då kan man behöva eftervård. Hur lång tid det tar att bli helt bra efter en förlamning är osäkert. Men för vissa kanske det kommer att ta ett halvår. För att få veta mer om det här så pågår alltså just nu en undersökning. Christian Borg och andra experter ska bland annat räkna ut hur många personer i hela Sverige som kan behöva få eftervård på grund av covid-19 och vilka saker de kan behöva få hjälp med. Vi är i början kan vi säga att att definiera behoven hos de här patienterna. Och Ekot intervjuade Förra veckan dog en sjuksköterska efter att ha blivit smittad av coronavirus. Och nu vill facket att polisen ska undersöka hennes död. Sköterskan jobbade på Karolinska sjukhuset i Stockholm och vårdade patienter som hade blivit allvarligt sjuka av coronaviruset. Och facket menar att skyddsutrustningen på sjukhuset inte var tillräckligt säker och inte följde de krav som ställs av Folkhälsomyndigheten. Polisen ska nu undersöka om sjukhusets chefer kan ha gjort något olagligt. Nu är det bestämt att Funkisfestivalens festivalens semifinaler i sommar stoppas helt och hållet. Både vissa av artisterna som sjunger och många i publiken kan vara extra känsliga för coronavirus. Säger festivalens projektledare Ann Epstein. Vi har alldeles för många som kanske själva tillhör riskgrupper. Och därför så kände vi det att nej, vi kan inte kan genomföra det här på ett schysst sätt. Funkisfestivalen är en musiktävling för artister med funktionsnedsättning. Från början så var det tänkt att semifinalerna skulle hållas i Stockholm den här veckan. Men sen flyttades de fram till juni. Och nu så ändras planerna igen. Vi kan inte genomföra junidatumen heller tyvärr, så vi har varit tvungna att ställa in dem. Lite senare på sommaren i augusti så ska den stora riksfinalen hållas. Det är åtminstone planen just nu. Vi jobbar fortfarande på att arrangera eh, ett stort evenemang då och då är ambitionen att alla artister som eh, har gått vidare till semifinalerna ska få vara med då istället. Även om riksfinalen skulle kunna hållas så är det osäkert på vilket sätt. Kan det bli som vanligt med publik, orkester och jury på plats? Eller ska riksfinalen istället bli färdiginspelade musikvideos som visas över internet? Och exakt hur upplägget ska bli den 24 augusti, det vet vi inte. Vi jobbar på det. Det sa Ann Epstein på Funkisfestivalen som intervjuades av Mattias Klebäck. Jag som var programledare för Klartext heter Sofia Svenblad. I Storbritannien steg idag antalet dödsfall till det näst högsta i Europa. Det är sedan man även börjat räkna in coronarelaterade dödsfall i statistiken på till exempel äldreboenden- Över 26 000 personer har nu avlidit i det brittiska coronautbrottet. Samtidigt finns det enligt den brittiska regeringen positiva signaler om att ökningen av antalet dödsfall på sjukhus fortsätter att minska. I mitten av april beslutades i region Stockholm att alla äldre som flyttas från sjukhus till äldreboenden skulle testas för covid-19. En vecka senare var beslutet upphävt. Att inte testa äldre som flyttas kan få stora konsekvenser, menar vårdbolaget Familjeläkarna. Stefan Ameri är verksamhetschef där. Patienter kort efter inflyttning till äldreboendet har utvecklat covid-19 och att de även då har smittat andra på boendet. Regionen tog beslutet att alla äldre som fått sjukvård skulle testas för covid-19 innan de flyttades till äldreboenden. Något som dagens nyheter var först med att berätta. Beslutet togs i mitten av april och orsaken var att minska smittspridning. Men en vecka senare upphävdes alltså beslutet. Kristoffer Bernschöld, enhetschef i region Stockholm. Vi fattade ett beslut som är inte logiskt följer ihop med andra beslut som regionerna fattat. Efterklokt så hade vi säkert kunnat och ett bättre sätt. Beslutet att testa alla äldre som flyttas från sjukhus till äldreboende togs av regionens lokala sjukvårdsledning som ansvarar för samordning av vård som finns utanför akutsjukhusen. Men, visade sig när beslutet blev känt, de kan inte fatta ett sånt här beslut utan det är den regionala särskilda sjukvårdsledningen som beslutar vilka som ska testas. Alltså personer som uppvisar symptom. Vårdbolaget Familjeläkarna vårdar just nu närmare 1000 coronasmittade äldre vid äldreboenden i regionen. Stefan Amer, verksamhetschef, igen. Om man kunde ta prov innan patienter flyttar in på äldreboenden för covid-19 så kan man både förbättra hela vårdkedjan och minska risken för smittspridning på äldreboenden. Reporter Lotta Myrén. I kväll kom beskedet att deckarförfattaren Maj Sjöva lavdidit efter en lång tids sjukdom. Hon skrev bland annat tillsammans med sambon Per Wallö romanerna om Martin Beck. Ann-Marie Skarpe är förläggare på Piratförlaget. De kunde ju kombinera politik med eh, att skriva. Eh spännande spänningsböcker och det var de ju först med. Och så hade de också ett väldigt knapphändigt speciellt sätt att skriva på som, blev, eh, som har bildat just skola och eh, varit inspiration för så många författare. Säger förläggare Ann-Marie Skarp. Maj Sjövall blev 84 år. Det får avrunda Ekot klockan sju med Jessica Johansson. Lyssna på barnradion. Mamma Fia och pappa Bove i familjen Knyckers har åkt till den kungliga huvudstaden för att gå på diamantutställning. Och under tiden så har Ture fått i uppdrag att ta hand om sin lilla syster Ellen. Men när hon inte kan sova går de över till grannen Paul Isman. Och frågar om han kanske kan läsa en saga. Det kan han. Men när han får höra att Bove och Fia är på diamantutställning får han bråttom iväg. Han måste se till så det inte händer något fuffens. Så Ture och Ellen är återigen ensamma. Det är dags att höra på när Ampetren läser den tredje delen av familjen Knickerts och gulddiamanten. När kommer hem ger han snuten kvällsmat. Sen borstar han tänderna fast. Nu vill han hitta ett sätt att sluta slå på sig själv. Jag känner väl som världens sämsta person. Radiopsykologen torsdag 11.04 i PR. Boris Johnson är tillbaka och Angela Merkel laddar för att sluta på topp. Det här är Europapodden. Jag heter Claes Aronsson. Against the virus will take a long time. Le crise sanitaire sans précédent aura des conséquences. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. L'Europa deve dimostrare di essere all'altezza di questa chiamata della storia. Grekland är ett land som vi har pratat alldeles för lite om här i Europapodden. Kanske kan coronakrisen göra att grekerna hamnar i fokus igen. Om en stund så ska vi höra hur landet med EUs sämsta ekonomi klarar sig i dessa tider. Men först så ska vi passera London och Berlin. Och vi ska hålla tummarna för att Susanne Palme kommer in i studion så småningom. Hon är nämligen försenad ute och cyklar i regnet. Det är tisdag förmiddag den 28 april när vi vandrar veckans podd. Och vi ska börja i Storbritannien. Vi har en korrespondent Daniel Alling. Hallå! Ja, hej Claes, hej! Du, ingen Premier League och inga tubbar, <laughs> Men Premierminister Boris Johnson, han är i alla fall tillbaka igen. Efter att ha vårdats på sjukhus för Covid-19. Hur verkar han må? Ja, alltså jag tyckte att hans framträdande igår... Tyder på att han, mår, att han är helt återställd verkligen och det har ju sagts också att den här gången ska han inte försöka spela Allan som man brukar säga. Han gjorde ju det i början han, när han var sjuk och satt sig i karantän så fortsatte han enligt Uppbyte att jobba väldigt hårt där innan han kom in till sjukhuset helt enkelt. Men den här gången har han ju vilat upp sig på Checkers, det här landstället som den sittande premiärministern har till sitt förfogande och gjort det och fått godkänt av sina läkare då att komma tillbaka. Så Man får väl utgå ifrån att han, han är helt återställd Och det lär han ju också vara Sen blir den stora frågan tycker jag Är det en förändrad Boris Johnson som återkommer till jobbet Kommer han uppträda på ett annat sätt Kommer han vara mer statsmanamässig, eh, Eller ännu mer statsmanamässig Beroende på vem man frågar och så. Det tycker jag blir spännande att se Men visst sa han att det här var en nära döden upplevelse Och att sjukvården rädda livet på honom Ja alltså det här har varit en otroligt allvarlig situation För honom inget att snacka om Och den här sjuk Sjuksköterskan från Nya Zeeland, som han, han nämnde ju två, tackade särskilt två sjuksköterskor, en från Portugal och en från Nya Zeeland. Hon sa ju i en intervju att han hade all anledning att vara på intensivvårdsfördelningen. Det var hon som skötte Boris Johnson närmast. Så det blir också intressant att se, tycker jag. Kommer det också påverka hans inställning till sjukvården, till sociala frågor? Gör det här att han blir försiktigare också när det gäller till exempel att lätta på de restriktioner som finns? Vi kan väl höra hur det lät då när Boris Johnson på måndagen höll ett första tal utanför Downing Street. Där han bland annat tackade det brittiska folket för att de håller ut och han pratade också om de här restriktionerna. Så jag vet att det of the British people and to risk a second major outbreak and huge loss of life and the overwhelming of the NHS. And I ask you to contain your impatience because I believe we are coming now to the end of the first phase of this conflict and in spite of all the suffering we have so nearly succeeded. Daniel, vad har han för budskap här i sitt första tal om till exempel de här reflektionerna? Ja, att de inte kommer lätta sin större omfattning omedelbart och här låter det som att Boris Johnson efter sin sjukdom inte är den gamla chansande Boris Johnson utan här vill man ha konkreta bevis för att det här är ett tal till exempel, alltså smittspridningen inte stiger oroväckande igen innan man lättar på några res restriktioner men det sagt så sägs det nog att det ska komma någon slags guidning för befolkningen hur restriktion restriktionerna ska lättas för Boris Johnson och regeringen inser ju också det att man kan inte ha befolkningen i nedstängning hur lång tid som helst det är tär på både psyk och annat att vara instängd hela tiden och det tär på ekonomin och det tär på alla möjliga eh, parametrar. Men du, vilken kittlande tanke om Boris Johnson skulle förändras av den här nära döden upplevelsen. Men en sak som är, är, är lite... Gamla Boris Johnson i det här talet det är ju att han säger att eh, den här brittiska strategin det är en success, en framgång då trots att över 20 000 britter har dött av covid-19 och är det den bilden som Boris Johnson ger som verkligen dominerar bland britterna och i medierna? Alltså, jag har ett reportage i studiet eftermiddag också att jag lite grann går igenom, ja, gå igenom den kritik som finns mot regeringen och inte minst mot Johnson då. Att han var sen i starten, att han var lite arrogant och nonchalant kring det att han pratade om att skaka händer hände med folk som hade covid-19 så sent som i början av mars. Han missade flera av de här kobra träffarna vill säga, de viktigaste rådgivarna och de viktigaste ministrarna där i februari. Men har det här varit en succé eller inte? Det beror väl lite grann på hur man ser det. Menar, ett viktigt mål, det får man inte ta ifrån regeringen heller, det var att se till att sjukvården, som ju kanske inte direkt var jätteväl förberedd för detta med till antalet respiratorer och sådana saker, har klarat sig. Det finns tusentals lediga... Ja, det verkar som den här... Norska stationen Soloradion Solo, .no Solo plus Inte fungerar i Min app där MR Recorder Jag ska se om det har kanske bytt Serveradress Det kan man eventuellt få fram via Radio Chore so Som är ett program Med olika med direkta serveradressen Jag ska se här Norge. För det är ju så ibland att radiostationer helt enkelt byter så kallad serveradress och en del andra stationer inte ens berättar vad man har för en serveradress. lite olika. En del stationer vi kan ju berätta hur man lyssnar via mediaspelare och så, men en del gör det inte. Radio Sandviken till exempel har ju inte någon information om någon serveradress där får man lyssna via en webbspelare helt enkelt. Och så var det ännu mera Hitler på tvåan. Ja, vi vet hur det slutade. I början på maj 1945 Så kapitulerade Tyskland och det var Dönitsch som hade tagit över då som befälhavare. Och Tyskland hade kapitulerat på alla fronter. Ja. På den tiden betydde telegrafi väldigt mycket. Men signaler som skickades och avlyssnades av speciella telegrafister. med hörlurar och headset och så. Nej, inte headset kanske. Utan telegrafi, nyckel. Jag tror inte att man använder egentligen telegrafi normalt sett längre faktiskt, världen. Möjligtvis radioamatör. Det användes ju mycket förr på fartyg och så, telegrafi. Man kunde de morse signalerna. Och det användes också på järnvägen faktiskt för ett länge sedan. I begynnelsen, innan telefonerna kom, eller telefonin så. Var det, var det helt enkelt uh, morssignaler som skickade sig iväg via, telefon, via ledningar? Vi kanske ska styra om här i podden och snackar <laughs> lite om det? Ja, men, precis. Jag kan ta in min, min 11-åring som håller på där med. Carl den 12 just nu. Men eh, vi har faktiskt ganska lugnt. För treåringen fick börja på förskola eh, igår. De har kommit på att eh, journalister är samhällsrelevanta. Mm. Så att eh, nu är det så lite oroväckande tyst här hemma att bara ha två barn hemma istället för tre. Du, vi ska ju prata om Angela Merkel här idag. Vi har varit sugna på det länge jag och Susanne Palme. Och eh, har jag fel, eller jag tycker att det känns som att hon verkligen har tagit för sig här nu de, de senaste veckorna, eller hur är bilden i Tyskland? Ja, men så är det. Det låter kanske lite cyniskt, men den här krisen är ju så på många sätt liksom, klippt och skuren för henne som gammal. Alltså, hon, hon doktorerade ju kvantkemi i dåvarande Östtyskland. Hon bottnar ju verkligen i komplicerade vetenskapliga resonemang, och det är Marx ju verkligen. Hon var en presskonferens nyligen där hon lyckades förklara det här reproduktionstalet. Ehm, för tyska folket bättre än hela den samlade liksom, journalistkåren. Och också hela hennes ledarstil som man då kanske innan det här tyckte var föråldrat, det var liksom inget överilat twittrande, inga bombastiska stora, alltså det här, det här liksom överlagda, lugna sakliga, resonabla, hon förklarar vad man vet vad man inte vet. Och just att hon inte tar till överord som att förklara krig, det går verkligen hem och, och det är en otrolig